Erich Segal, Csak a szerelem General Press, Romantikus regények sorozat, Budapest 2009 ISBN 978 963 643 108 -2. A fordítás a következő kiadás alapján készült. Erich Segal, Only Love, G.P. Pothamson's New York 1997 Fordította Etédi Péter Felolvassa Ambrus Attila József A felolvasás 2022. májusában készült. Matthew Hiller elismert nemzetközi hírű agyspecialista. Kiegyensúlyozott boldog életet él feleségével, Ívivel és két lányával úgy érzi, 40-es éveiben végre révbe érkezett. Egy napon azonban váratlanul felbukkan egy férfi, aki megzavarja ezt a nyugalmat. A gazdag olasz kétségbeesetten követeli, hogy az orvos legalább vizsgálja meg agytumorban szenvedő feleségét, Szilviát. A betegség előre haladott állapotában lévő asszony nem csupán orvosi eset met számára. Szilvia ugyanis nem más, mint élete legnagyobb szerelme, akitől két évtizeddel ezelőtt gorombán elszakította a sors. A férfi kénytelen beismerni, hogy azóta vár a találkozás pillanatára, amely talán enyhíteni az elveszített szerelem okozta, lelkeméjén eltemetett fájdalmat. Mert sosem tudta elfeledni a húsz évvel ezelőtt együtt töltött gyönyörűséges időket, az Afrikában teljesített missziót, a szerelem, a munka, a közös zenélések nagyszerű pillanatait a felhőtlen boldogságot, amelynek egy csapásra durván vége szakadt. Itt lenne hát az alkalom, hogy magyarázatot kérjen. Talán újabb lehetőséget kapott a sorstól, hogy Szilvia zövé legyen. Talán nem is hagyhatja magára a súlyos betegségben. De vajon meg tudja-e még menteni, és kockára teheti házasságát? Megtagadhatja ívi feltétlen szeretetét? Elárulhatja az asszonyt, aki annak idején értelmet adott kilátástalannak tűnő életének? A megindító Love Story híres szerzője ismét valódi olvasmány lepi meg az olvasót lírai hangulatú regényében. Prológus. Rettentő vallomással kell kezdenem. Amikor megtudtam, hogy Szilvia haldoklik, nem voltam különösebben boldogtalan. Embertelenségnek tűnik, tudom. Különösen, hogy egy orvos mondja ezt. De nem tudok úgy gondolni rá, mintha csak egy lenne a betegeim közül. Igazság szerint, amikor megtudtam, hogy oly hosszú idő után ismét találkozni fogunk, valahogy úgy képzeltem, békülni szeretne. Kíváncsi vagyok, mi járhat a fejében. Vajon csak azért keres fel, mert kétségbe esettem félti az életét? vagy esetleg azért, mert még mielőtt magába zárná a sötétség, még egyszer utoljára látni szeretne engem, mint ahogy én is kimondhatatlanul szeretném látni őt? És vajon mennyit tudhat Rinaldi? Abban a valószínűtlen esetben, ha Szilvia eddig még nem beszélt volna a férjének évekkel ezelőtti viszonyunkról, most bizonyosan meg kell tennie. De gondoljon bármit is a férje, azt nem fogja megakadályozni, hogy találkozzunk. Végül is világ életében ahhoz szokott hozzá, hogy mindig megkapja a legjobbat. És a szakterületemen azt hiszem, én vagyok a legjobb. Szilvia két évvel fiatalabb nálam, alig 43 éves. És még a legutóbbi újságcikkek tanúsága szerint is gyönyörű. Túl szép, túl élettel teli ahhoz, hogy súlyos beteg legyen. Számomra mindig is ő volt az életerő eleven megtestesítője. Első telefonbeszélgetésünkkor Rinaldi udvarias és kimért. Noha a feleségéről beszélt, a hangjában nyoma sincs érzelemnek. Magától értetődőnek veszi, hogy azonnal a rendelkezésére állok. Mrs. Rinaldinak agydaganata van. Meg tudja vizsgálni most rögtön? Minden arroganciája ellenére is érzem azonban, hogy kimondhatatlanul bár, de némiképp mégis kénytelen méltányolni, valami olyas minek vagyok a birtokában, aminek ő nem. Bármennyire ravasz üzletember is, a halálom még ő sem tud kifogni. És ez bizony némi elég tétellel tölt el. Aztán hirtelen, mintha csak észbe kapna, hangja alig érezhetően megtörik. Kérem, legyen szíves! Segítenem kellett. Mindkettejüknek. A korlapokat és a röngenfelvételeket egy órán belül megkaptam. Amint egyedül maradtam a szobámban, sebesen feltéptem a borítékot. Az az irracionális gondolatom támadt, hogy a boríték tartalmában valamiképpen Szilviára ismerek. Persze csak a legmodernebb technikai eljárásokkal készült felvételeket találtam. Ahogy a Szilvia agyáról rögzített képeket nézegettem, az a különös érzés kerített hatalmába, hogy már láttam őt belülről. De hát az emberi elme nem szerv a lélek nem az agyban lakozik. Dühöngeni kezdtem, orvos létemre milyen ustoba vagyok. Már a legkorábbi felvételek is daganatról árulkodtak. Hát miféle orvosoknál járt? Gyorsan átfutottam a korlapokat. A szokásos antiszeptikus szerek orvosi tolvaj nyelven. A páciens 41 éves férjes asszony először egy bizonyos Lucia Vinczano professzort keresett fel, és rendszeresen ismétlődő, gyötrő fejfájásról panaszkodott. Az orvos a fájdalmat a beteg stresszes állapotával magyarázta, és mindenféle divatos nyugtatót írt fel. De aztán csak úgy mellékesen egy személyesebb részletet is ráfirkantott a lapra. Az asszonyt valami meghatározhatatlan, ám nyilvánvalóan mély érzelmi válság emészti. Talán önigazolást keresve, azonnal arra gondoltam, a házasságával lehet valami baj. Mert bár a róluk készült fényképeken férje legragyogó békességeként tündökölt, valahogy mindig úgy tűnt, szándékosan a háttérbe húzódik. Nikó sokkal nagyobb közéleti szerepet vállalt. Övé volt Olaszország legnagyobb autógyára a Fama, Fabrica Milanese Automobili. és e multinacionális óriásnak emellett még az acélgyártásban is voltak érdekeltségei, nagy szabású építkezésekbe fogott, sőt, biztosítási és kiadói tevékenységgel is foglalkozott. A sajtó gyakran hírbe hozta Nikót különféle ifjú hölgyekkel. Az újságokban megjelent fényképek persze egytől egyig jótékonysági estélyeken készültek, így aztán meg lehet, hogy a találgatások puszta spekuláción alapultak. De hát a hírnév vonza a rossz májú Éppen elég sikeresnek mondhatom magam ahhoz, hogy mindenről saját tapasztalataim is legyenek. Bármi is az igazság, nem esett nehezemre, hogy hitelt adjak a hírezteléseknek, s a jó öreg doktor megjegyzését azzal magyaráztam, hogy Nikó elhidegült Szilviától. Kényszerítettem magam, hogy továbbolvassak. Szilvia már megdöbbentően hosszú ideje szenvedett, amikor Vinciano végre komolyan vette a panaszait, és elküldte egy londoni neurológushoz, akinek a neve előtt szördíszelgett. A nemzetközi hírű ideggyógyász ki is mutatta a daganatot, de úgy ítélte meg, hogy a betegség előre haladott stádiuma miatt a tumor nem operálható. Megoldhatatlannak tűnt, hogy alkalmazzák bár a legkifinomultabb sebészeti eljárást, ne okozzanak súlyos károsodást. A műtétnek akár végzetes következményei is lehetnek. Ebbe a mondatba belekapaszkodhattam, és nagyon kényelmetlenül éreztem magam. Mert ugyanakkor az is igaz, hogy az a genetikai eljárás, amelyet kidolgoztam, már számos alkalommal megállította a daganat növekedését. Lényegében arról van szó, hogy másolatot készítek a DNS-ről, majd azt a láncban mutatkozó torzulás kiigazítása után visszajuttatom a páciens szervezetébe. Most értettem csak meg, Miért nem helyes, ha az orvos hozzá közelálló beteget kezel? Hirtelen elbizonytalanodtam, tehetségtelen, kétbalkezes sarlatánnak éreztem magam. Ha az ember olyas valakin próbál segíteni, aki iránt a legkevésbé sem közömbös, rá kell döbbennie önönesendőségére. Minden porcikám tiltakozott az ellen, hogy Szilvia a páciensem legyen. Alig negyed óra telt el azóta, hogy készhez vettem a borítékot. És már is megcsörrent a telefon. Nos, mi a véleménye, Hiller, doktor? Ne haragudjon, de még nem tudtam átnézni a teljes anyagot. Ha csak rápillant a legutóbbi néhány felvételre, már abból is látja, hogy mi a helyzet, nem? Természetesen igaza volt. Talán szeretné elejét venni annak, hogy túl sok részletet kibogarásszak a korlapokból. Attól fél, hogy őt fogom hibáztatni? Ha miért csak ilyen késve próbál tenni valamit? Bizonyos szempontból ez tényleg így volt. Sajnos egyet kell értenem a londoni orvosukkal, Mr. Rinaldi. Ez a fajta tumor nem gyógyítható. De maga biztosan tud tenni valamit. Erősködött. Azt hiszem vártam is, hogy ezt mondja. Meg tudja vizsgálni még ma? Gépiesen a naptáramra pillantottam. A délutánom teljesen elfoglalt volt, Fél ötkor még egy szemináriumot is kellett tartanom. De hát miért is nézem meg a beosztásomat, amikor úgy is tudom, hogy nem fogom visszautasítani a kérését? Őszintén szólva még meg is könnyebbültem, hogy ilyen gyorsan sor kerül a találkozásra. Legalább nem fogok hánykolódni egész éjszaka, hogy miként is alakul a dolog. Két órakor megfelel? kérdeztem, de rosszul számítottam. Niko nem az a fajta ember, aki apróságokkal is beéri. Alig pár percre lakunk innen, és akár most rögtön indulhatunk. Na jó, hát akkor jöjjenek, feleltem megadóan. Legyünk túl rajta. Nem telt bele tíz perc, és a titkárnőm beszólt a házi vonalon, hogy Mr. és Mrs. Rinaldi megérkezett. A szíve őrülten kalapált. Másodpercek múlva kinyílik az ajtó, s az emlékek áradat az zúdú rám. lélegzettel vártam, hogy megpillantsa őt. Elsőként a férjét láttam meg. Boltozatos homlokú, magas, erőteljes, impozáns megjelenésű férfi. Komoran bicentett, majd úgy mutatta be a feleségét, mintha most látnánk egymást életünkben először. Szilvia arcát néztem kábán, szótlanul. Egy pillanatra úgy tetszett, nem fogott rajta az idő. Szeme ugyanaz a fekete lángolás, bár szándékosan a intetemet. Noha érzéseit nem tudtam megítélni, Szilvia valami rejtelmes módon megváltozott. Tán csak képzeletem játszott velem, de úgy tűnt, arcán különös, réveteg, meghatározhatatlan szomorúság ül. Ezt nem a betegség teszi, ez a fajta fáradt ernyedség a boldogtalan emberek sajátja. Ahogy előre léptem, hogy kezet csak a férjének, kínosan esetlennek éreztem magam. Csendesen azt mondtam Szilviának, örülök, hogy újra látlak. Első rész 1978. tavasza Első fejezet A találkozó Párizsban volt. Azokat, akik rászánják magukat a dologra,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 aztán megiramottam, s mint az eszelős, végigvágtáztam az utat, egészen a Medicine International szklerotikus építészeti őskövületéig, a Rue de saint Megizzadtam, mint egy ló, de nem kiistem el. Foglaljon helyet, Hiller doktor! François Pölötyé egy lobbanékony természetű kecskeszakálas fazon volt, a fő tótum faktum tisztára úgy nézett ki, mint Don Quixote az egyedüli különbség a nyitott inge volt, szinte a köldöke is kilátszott. Ja, és Don Quixote nem dohányzott. Annak rendes módja szerint az egyik oldalán egy szancsó panzaszerű kopaszodó lelkesen, a másikon meg egy jócskán kipárnázott harmincas holland leányzó gubbasztott. a. Attól a perctől kezdve, hogy belekezdett a kérdezősködésbe,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 Miután záráskor kirúgtak a Louvre-ból, gyorsan bekaptam valamit egy közeli kiskocsmában, és sétára indultam. Jó ideig caplattam a bulvárt szömmiselen, de végén már úgy elfáradtam, hogy úgy gondoltam, ideje üdvözölnem a csótányokat meghit hajlékomban. Mint a napok óta nem ültem volna egy percet sem, lerogytam az ágyra. Csikágói idő szerint éjfélkor értem Párizsba,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 Kék rövid újú, legombolt gallérú, s elindultam a rűdő Saampré felé, eritre a hadművelet első nap. Mostanára már visszanyertem önbizalmamat, s eszményeim is sértetlenül átvészelték François és szárny faggatózását. faggatúzását. Készen álltam bármire, csak arra nem, hogy az érzelmeim fogja leszek. Majdnem mindenki ott volt már, papír pohárból kávét kortyogattak, beszélgettek. François két slug között bemutatott négy franciának, köztük egy igen csinos lánynak, meg két hollandnak, egyikük egy kávbolykalapos anesteziológus, ne hogy a kettőnek miköze köze egymáshoz, és Szilviának. Elállt a lélegzetem. Varázslat volt, szavak nélküli költemény. Tökéletes volt rajta minden. Mitológikus szépség. Megszédültem, kiszáradt a szám.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 de mitől rákeltő az apja? Nagyon egyszerű, vigyorgott François. A vezeték neve D'Alessandro. Az olasz autó gyáros? A fama feje? Ahogy mondod, a fő és mellékutak főszennyezője. Nem beszélve a mérhetetlen vegyi hulladékról, amit a gyára nap mint nap összehoz. Mint ha kélyes gyönyört szerzett volna neki, hogy ezt elmondhatta.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 Lehuppant a mellettem lévő székre, és rendesen bedobta magát. Három órával később, miközben a kávét kortyogattuk, már önfeletten turbékolt. Szédületesen vonzó pasas vagy, mettyú. Búkta a fülembe, a zavar legkisebb jelenélkül. Igyekeztem viszonozni a búkot, remélve, hogy nem érti félre, amit pedig alig, ha lehetett, nem félre érteni. Szeretnéd, ha megmutatnám neked Párist?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 Nem igazán. Tudod, amikor az ember a vizsgáira készül, minden szabad percében alszik. Miért, kérded? Mert a bajnokok ligájában a fama is saját profi csapattal szerepel. Minden évben igazolunk néhány kiöregedett játékost az NBA-ből. Arra gondoltam, hát ha láttál a Detroit Pistonsban valakit, aki egy kicsit már lelassult ugyan, de azért még van benne egy-két jó szezon. Megmondom, mi csinálunk.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 De holnap visszamehetünk, ha akarod, azt mondták, bármikor mehetek. A szabadon foglak, mondta, s felemelte a poharát, mintha már előre köszönné a lehetőséget. Mosolya szinte vakított a sötétedő páholyban. A nyitókórus, élvezzük a boldog keheket, híven tükrözte hangulatomat.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 Valósággal sütött belőle violett a szenvedélye. És amikor, hogy megossza velem a pillanatot, Szilvia egy másodpercre felén fordult, az jutott eszembe, vajon ő átélte -e már valaha is ezt a mindent elsöprő érzést, s ha igen, kivel. Az első felvonás végén feldübörgött a taps, s egy másik fiatalember lépett be a páholyba, szendvicsfalatkákkal meg némi pesgő utánpótlással. Ha már ilyen jó dolgom van,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 Szerettem az apámat, de szégyeltem magam miatta. Mindig is rapszódikus volt a természete. Vagy a világ tetején érezte magát, vagy a pokol legmélyebb fenekén. Más szóval, vagy iszonyú részeg volt, vagy keservesen józan. Bármelyik állapotában volt is, a gyermekei számára mindig megközelíthetetlen maradt. A társaságban rendre görcsbe rándult a gyomrom. Nincs annál ijasztóbb egy gyerek számára, mint az, ha az apja vagy az anyja nem tud uralkodni magán. És Henry ilyen volt, a végtelenségig. Csak fuldoklott, a felelősség mély vízében. Nem tudott úszni. A Katler főiskola irodalmi tanszékén volt adjunktus, a Michigani Dérborban. Életének fő célja, azt hiszem, az önpusztítás volt, s törekvése meglehető sikerrel járt. Olyan ügyesen próbálkozott, hogy iszákossága még a tanszéken is kitudódott, a véglegesítéséig alig pár hónap lett volna csak hátra. A pályamódosítást azzal magyarázta nekünk, s ebben szegény anya is kénytelen volt asszisztálni neki, hogy mostantól kezdve azért lesz mindig otthon, mert egész nap az írásra akar összpontosítani. A legtöbb ember fejtegette, csak álmodozik a nagy könyvről, de soha nem írják meg, mert nincs elég bátorságuk ahhoz, hogy vállalják a kockázatot és kilépjenek az állásukból. Csak néztünk az öcsémmel. Anya bezeg nem hívta össze a családi tanácsot, hogy bejelentse, ezen túl nem csak mos, főz és takarit, hanem a megélhetésünkről is ő gondoskodik. Mivel a férje késő estig dolgozott, nap mint nap korra reggel kelt, elénk tette a reggelit, ebédet készített nekünk, Elvitt minket az iskolába, aztán bement a kórházba, ahol a sebészeti osztályon egykor ő volt a főnővér. Most azonban, mert rugalmasabb munkaidőre volt szüksége, mindenes kisegítővé fokozta le magát, és mindig azon az osztályon dolgozott, ahol éppen létszámhiányjal küzdöttek. Egyaránt tanúskodott ez sokoldalúságáról és álló képességéről. Pótlandó a késő délután kiesett munkaidőt, amikor is az iskolából különféle barátokhoz meg fogorvosokhoz húrcolt bennünket, engem meg még a mindennél fontosabb zongora óráimra is elvitt, vissza kellett mennie a kórházba, ahol hosszú órákat dolgozott még, és ez még túlórának sem számított. Miközben ő mindannyiunkról gondoskodott, vele ki a fene törődött volna. Örökké fáradt és kialvatlan volt, a szeme alatt állandósultak a sötét, mély karikák. Hogy valamicskét könnyítsek a terhein, megpróbáltam olyan gyorsan felnőni, amennyire csak tőlem tellett. Cs ekkor még nagyon kicsi volt, nem értette, mi történik. És meg is tettem mindent, amit tudtam, hogy megvédjem tudatlan ártatlanságát. Ami egyet jelentett azzal, hogy lehetőség szerint távol tartsam apától. Amikor betöltöttem a tizet, azt mondtam anyának, szeretnék segíteni neki, ezért abba hagyom a tanulást és munkába állok. Csak nevetett, de láttam elérzékenyül. Elmagyarázta, hogy a törvény előírásai szerint legalább 16 éves koráig minden gyereknek iskolába kell járnia. Meg aztán szeretné, ha egyetemre mennék. Hát akkor legalább arra taníts meg, hogyan kell négy emberre vacsorát főzni. Ez azért csak segítene neked, nem? Lehajolt hozzám, és szorosan magához ölelt. Alig egy évvel később aztán már megkaptam a munkát. Hódolatom a főszakácsnak. Jópofizott apám, miután bekanalazta első főztömet. futott a hátamon a hideg. Ha apa tiszta volt, vacsora közben hosszasan kérdezgetett minket, mi történt az iskolában, merre jártunk, mi csináltunk, mit hallottunk. Az ücsémmel ilyenkor mind a ketten csak feszentünk, így aztán arra gondoltam, jó lenne fordítani a dolgon. Arra kértem inkább mesélő, elő, mit írt aznap, mert még ha ténylegesen nem vetette is papírra, azért csak töprengett a témáján. A hűs eszménye és a gondolatait érdemes volt meghallgatni. Évekkel később a főiskolán egyszer aztán kaptam is egy kövér ötöst egy dolgozatomra, amelyben Akilleuszt és Lír királyt hasonlítottam össze. Apa egyik színes esti előadását írtam le, szinte szó szerint emlékezetből. Boldog vagyok, hogy e beszélgetős estéken megsejthettem, apa milyen nagyszerű tanár lehetett egykor. Egy idő után az életből való fájdalmas kivonulását is kezdtem megérteni. A világirodalom úgynevezett szakértője lévén, Olyannyira megrémítette a klasszikusok nagysága, hogy végül egész egyszerűen feladta, minden reményét elvesztette, hogy ő bármi hasonlót írhatna. Nagy veszteség, kár érte. Bár még kisfiú volt az öcsém, pontosan tudta, hogy valami nem stimmel a mi családunkban. Miért nem jár munkába, mint más apukák? Az ő munkahelye a fejében van, hát nem látod? Nem annyira, Ismerte el. – És a fejétől kapja a fizetését is? A kölök időnként az agyamra ment. – Fog be a szád, eregy tanulni, vagy menj ki a konyhába, és pucolj krumplit. – Miért? Te vagy itt az ász, vagy micsoda? – háborgott. Na, – Na-na, de főleg mázlista. Nem láttam sok értelmét, hogy a lelki furdalásommal traktáljam, amiért, mint valami pótapa a nyakára ülök. Miközben melegedett, vagyis ebben több igazság volt, kiolvadt az étel, egy rövidke fél órára rendszerint leültem a zongorához. Ilyenkor megszépült a világ. Örültem volna, ha azokban az években lett volna időm valami sportra, mert sokszor hiányzott azoknak a verejtékben uszós a társasága, akikre mint kiskamasz felnéztem Dírbornban. De azért némi elég tételt jelentett, hogy a középiskolában már minden rendezvényen én játszottam, és nagyjából én voltam az egyetlen fiú, aki az izomagyúak mellett még ringbe a legjobb lányokért. Az ongura volt az én bevehetetlen erődöm, megdönthetetlen magányos királyságom, leírhatatlan szinte fizikai gyönyörűség forrása. Jó vacsora nálunk általában alig pár perc volt. Mennyi ideig tart, míg az ember megeszik egy társajtos makarónit? Apa bekapta az utolsó falatot, valami köszönönfélét hűn mögött, ez is valami, ha már pénzt nem is adott rá, és már ott sem volt. A fiai viszont ott maradtak rámolni, mosogatni. Miután végeztünk, leültünk az asztalhoz, és cseznek elkezdtem magyarázni a matekot. Szinte minden este. Rosszul tanult, féktelen, Nehezen kezelhető gyerek volt, nem figyelt az órákon. A tanára, Mr. Porter, már írt is anyánknak, de üzenete valahogy apa kezébe került. Ahogy elolvasta, iszonyúan megdühödött. Úgy döntött, majd ő most megmutatja mindenkinek. Ez meg mics ez? Semmi, apa, semmi, tiltakozott az öcsém. Az a tag egyszerűen rám szállt, ennyi az egész? Hát persze, bólintott apa. Mindjárt gondoltam. Valami gőgös filiszteus. Na, bemegyek én abba az iskolába, és megmondom neki a magamét. Kicsikbe esettem próbáltam lebeszélni. Ne, apa, ezt nem teheted? Hogy mondod, fiam? Húzta fel a szemöldökét. Egyelőre én vagyok itt a családfő. Ami azt illeti, azt hiszem, már holnap megnézem magamnak ezt a Mr. portert. Komolyan aggódni kezdtem, és rögtön szóltam is anyának, amikor késő este hazaért a kórházból. Ó, Istenem! Jajdult fel. Láttam már, alig bírja idegekkel. Nem hagyhatjuk, hogy ezt tegye. De hát mit tudsz neki mondani? Nem felelt. Hanem aznap késő este, amikor még javában tanultam, Csesz beosont hozzám pizsamában. Intett, hogy maradjak csendben, és menjek ki vele az előtérbe. Ott álltunk hát a sötétben, mint két reményvesztett hajó törött, és hallgattuk, miként marakodnak a szüleink. Az ég szerelmére, Harry, háborgott anya, ne csinálj tobaságot, enélkül is van már éppen elég bajunk. A francba, hát az apja vagyok, nem? Talán hagyjam, hogy ez a tök fej szórakozzon vele? Nem vagyok én abban olyan bizonyos, hogy minden úgy van, ahogy Csez mondja. Na mindegy, enged, hogy én intézzem el a dolgot. Mondtam már, Joan, én akarok utána járni. – Jobb, ha rám hagyott Henry – mondta határozottan anya. – És miért, ha szabad kérdeznem? – Kérlek, ne kényszeríts rá, hogy kifejtsem. Apa erre már meghátrált. Egy darabig egy szót sem szólt, aztán hirtelen, aggodalmas lágyhangon folytatta. – Fáradtnak látszol, Joan. Ülj csak le! Ne készítsek neked valami innivalót. valót? – Ne! – de hát kakaóra gondoltam. A fenébe is ez a legkevesebb, amit megtehetek. Nem, Henry, felelte anya szárazon, s kimondhatatlan keserűségének hullámait immár nem tudta felfogni felénk irányuló szeretetének védőgátja. Sajnos ez a legtöbb, amire képes vagy. A szomorú elhagyatottságban, mely házunk minden zugát átjárta, inkább csak éreztem, mint láttam, hogy a kisöcsém esedezve rám emeli a tekintetét. De most az egyszer nem tudtam mit mondani neki. Negyedik fejezet Másnap mind a ketten nagyokat ásítottunk. François egész nap azon mesterkedett, hogy elkapja a pillantásomat, de én kerültem a tekintetét. Találgasson csak Bátron, bánom is én.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 a preventív, megelőző orvoslás csodáit is elvigyük nekik, melyeket jenner szálkig, számtalan kiváló tudós egy olyan évszázadban fejlesztett ki, amely még nem ért el hozzájuk. A különlegesen rövid szünet alatt Szilviával mi inkább egymás társaságát kerestük, és nem csatlakoztunk a buzgó mócsingokhoz, akik Gottlieb körül nyüzsögtek, és az utolsó csepvérét is ki akarták szívni.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 Rock and roll ne! Ahogy közeledett az elutazás ideje, úgy lettek egyre kuszábbak az érzéseim. Az egyik énem azért aggódott, hogy anya és Csez vajon hogy lesz megnélkülem. A másik énem pedig azért, hogy én hogy leszek megnélkülük. A következő négy évem igazán ragyogó volt. Bár az orvosi előkészítő kurzusokat kétség kívül a lélek elsorvasztására eszelték ki,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 Ha érvényesíteni tudják az akaratukat, akkor Ivi, a helybéli tanárképző főiskolára megy, néhány évig talán tanít is valamelyik középiskolában, aztán pedig szépen férhez megy valamelyik úrifiúhoz, aki friss diplomával a zsebében visszatér a kies Enzbe. Azt akarod mondani, hogy nem fogják fel, mit jelent neked a cselló? kérdeztem. Megpróbált nem nagy jelentőséget tulajdonítani a dolognak.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 A magas cét is ki tudta énekelni, méghozzá igazán, nem pedig falzed Ez az egy adottsága is elegendő lett volna ahhoz, hogy bármilyen kórus örömmel meghívja őt vendégénekesnek. A kórház kisházi kvart minden esetre már ünnepel csillaga volt. Olyan derüvel énekelt, hogy még a legfancsalibb ábrázatra is mosolyt csalt. Számomra a legfontosabb azonban mégiscsak az volt,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 Az orvosit végül is Enerbőrben végeztem, így nap mint nap láthattam meg megjelent, még azután is, hogy összeházasodtak. Elen tanárnak készült, Chess pedig igaz, egyelőre határozott idei szerződéssel vezetői állást kapott a Blue Cross állatvédő egyesületnél. Abban az évben házasodási lásztom volt. Augustusban Évi is férhez ment, mégpedig Tanglewoodban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 Sóhajtottam mosolyogva. Ez a titkos fegyverem. Hatodik fejezet Milánó, 1953. szeptember Rangsorban álltak. Elül az Úristen, azután szűz Mária, utánuk pedig a gyermek. A milánoi duomóban összegyűlt igencsak fontos emberek az első kettővel már meglehetősen bensőséges viszonyban voltak. A kisded azonban még csak most született. Apja, Chiam Battista de Lassandro, Olaszország legnagyobb vállalat együttesének, a Fabrica Milanese Automobilinek a tulajdonosa. A kislánynak ez az első társasági fellépése. Miközben a bíboros, a miniszterelnök kezében lévő gyermeket latin szavak kíséretében, Szilvia Maria de la Sandró névre keresztelte, az édesanyja Katarina a férje füléhez hajolt. Bár csak innék Istenben, hogy megköszönhetném neki. Suttogta. Gian Battista elmosolyodott és átölelte a feleségét. De hiszen ő velünk van, Katerina. Máskülönben mi hogyan találkozhattunk volna. Jól lehet a keresztelőre a világ legtávolabbi pontjairól is érkeztek méltóságok, bizonyos értelemben Mario Rinaldi volt az, aki a legmesszebbről jött. John Battista riválisa és legjobb barátja egy kis dél-olasz porfészekben született, és tíz éves koráig még egy pár cipője sem volt. Ma már a Gruppó Metro, Metal Mechanica Torinéze elnöke volt. Olaszország második leggazdagabb embere, s a vállalata a hajszárítótól kezdve a helikopterig az égvilágon mindent gyártott. Arról már nem is beszélve, hogy a fama futószallagjairól legördülő minden egyes autó metrógumiabroncsokon futott. És bár -e mai nevezetes esemény az iparmágnásokról, mint tiszteletteljes hódolóktól körüldongott Gian Battista nevéhez fűződött, Marionak megvolt az a vígasza, hogy két házassága, és töménytelen pénze ellenére a jó barátot fiú örökössel nem áldotta meg az ég. Viszont neki Máriónak ez megadatott. Ahogy a főpapa kisdet fejét meghintette a szentelt vízzel, Marió 16 éves, jóképű fiához hajolt, és egy rövidke mondatot súgott a füllébe. Amikor felnő, a te feleséged lesz. Az ifjú Niko nem tudta megmondani, ez vajon parancs vagy jövendülés. A metróbirodalom örököse úgy érte el a nagykorúságot, hogy mindaddig egyetlen egy napot sem dolgozott, de soha nem is állt szándékában. Hogy az apja kedvében járjon, Níko átevickélt valahogy az egyetemi évek megpróbáltatásain, s anyagi támogatásban részesítette néhány kevésbé jómódú évfolyamtársát, akik megírták helyette a dolgozatokat, és még a vizsgáit is letették. Neki fontosabb dolgai voltak. Gyermekkora óta a sebesség megszállottja volt földön, vizen, levegőben egyaránt, s e szenvedélye révén télen-nyáron számtalan alkalma kínálkozott arra, hogy kockára tegye az életét. Nyaranta lehorgonyozta versenycsónakját a nizzai kikötőben, s kisajátította szülei birtokán a fényüző vendégházat, melyben barátok vége láthatatlan sokadalma nyüzsgött hónapokon át. Bár Battista megpróbálta úgy nevelni a lányát, hogy Szilvia ösztönösen óvakodjon az idegenektől, tengerparti szomszédjának a fiát nem sorolta a kerülendő fiatal emberek közé. Mi több, Niko volt a kedvenc teniszpartnere, és minden nyáron maratoni hosszúságú tenisztornákon mérték összetudásukat. Egyikük sem szeretett veszíteni. Silvia mindig ott ült a pálya szélén, és időről időre felállt, hogy három nyelven. Angolul, franciául és olaszul kihirdesse a mérkőzés állását. Niko legújabb principes szája, a teltidomú Simona Gattopardo el volt bűvölve. – Van kedved hozzá, hogy egyszer játszunk egy meccset? – kérdezte. – Milyen tétben? – kérdezett vissza a kislány magától értetődő természetességgel. – Níko mindig óriási pénzekben játszik a papával. Csak azért mondja, hogy elvegye a bátorságodat, harsant fel Niko hangja. Igazán édes az unoka hugod. Nem az unoka hugom, hanem a barátom, felelte Nikó, majd átkarolta Simonát, s elindultak a terasz felé. Szilvia nézte őket, ahogy elmentek előtte, s nem tudta, hogy a beléhasító fájdalmat féltékenységnek hívják. És Nikónak persze a kalandjai közepette, fogalma sem volt róla, hogy a kicsi lány rajongva szereti őt. Battista és Mario az egyik télen elvitte Szilviát Cortina Dampadzóba, hogy megnézzék együtt, miként viharzik el nékó és csapattársa a kettes Bobbal a jégcsatornában. Miközben Szilvia figyelte a száguldást, úgy érezte, hogy a szószoros és átvitt értelmében egyaránt valamiképpen ő is szárnyakat kap, kitágul szűkös szabályoktól terhes élete, s csak egy-két percre is, de megszabadul a testőrök folytonos, fullasztó figyelmétől. Niko nagyon is valóságos értelemben azt a szabadságot élte meg, amiről ő csak fantáziált. Már alkonyodni kezdett, amikor a bob ráfutott az alattomos vízfoltra, kormányozhatatlanná vált, megperdült, s vagy négyszer-ötször átbucskázott a tengelye körül. A fékezőnek szerencséje volt, Sértetlenül megúszta a balesetet. Szilvia sírva fakadt. Gian Battista karjaiba vette, és gyengéden vigasztalta. Miközben az első segélyállomáson az egészségügyisek megpróbálták nagyjából meghatározni, Niko, mely csontjai nem vészelték át épségben a kalandot, a telefonhívás nyomán már indult is Milánóból a mentőhelikopter. – Ugye meggyógyulsz? – pityeregte Szilvia. – Hát persze, Karina. Hetvenkedett Níkó. Elpusztíthatatlan vagyok. Gian Battista meglátogatta az ifja Brinaldit a tágas szobában, mely a kórház legfelső emeletén volt, majd mindenről beszámolt a feleségének és a lányának. Azt hiszem néhány hónapig bent fog maradni. Az orvosok ennyi idő alatt talán valami értelmet is tudnak plantálni a fejébe, jegyezte meg Katerina neheztelve. Jó lenne, ha végre tudna valami értelmeset kezdeni magával. Már próbálkozik. Ha az ember végignéz a beteg látogatókon, simán összeállíthatná az üzleti kikicsodát. Úgy látom, a felépülése után már erről a területről kívánja begyűjteni az újabb aranyérmeit. Ez nagyszerű. Épp ideje, hogy végre megállapodjon. Csak tudnám, mire vár annyit. Szilvia, aki mindeddig csak csendben játszott a kedvenc babáival, most csicseregve megszólalt. Rám! Katerina de sandro 1964 őszén elrabolta egy forradalmi csoport, és szemérmetlenül nagyváltságdíjat követelt érte. A hatékonyság, villámsebes és egyébként nem különösebben jellemző rohamában, az olasz rendőrség zárolta a de család összes bankszámláját, nehogy bárki is teljesíthesse a terroristák követelését. A két Rinaldi, apja és fia, most bebizonyította barátságát. Miközben Mario a szükséges dollárkötegekért Londonba repült, Niko Lugzano-ba száguldott, hogy svájci frankot hozzon, amivel Jean Battista teljesíteni tudja az emberablók követelését. A karabíni azonban lehallgatták a telefonbeszélgetéseket, és előbb érkeztek a terroristákhoz, mint a pénz, és a tűzharcban Katerina halálos lövést kapott. Attól a perctől kezdve, hogy Gian Battista megtudta, mi történt, csak a munkájának élt, bezárkózott a szobájába, és képtelen volt szembenézni a világgal. Tudta ugyan, hogy lányának szüksége van rá, de nem volt meg benne a kellő érzelmi erő, ahhoz, hogy segítsen neki. Mintha üvegfa mögött élt volna. Látta a többi embert, de nem volt képes megérinteni őket. Szilvia fájdalmának enyhítése Nikó feladata lett. A temetést megelőző napon, miközben az apja Giambattisztával volt a dolgozószobájában, az ifjú Rinaldi felkocogott a játszószobába. Szilvia nem volt ott, bár a földön szanaszít babák és más játékok hevertek. Nikó lebattyogott a lépcsőn, kiment a kertbe, Elhaladt az úszómedence, majd a teniszpálya mellett, de sehol nem látott senkit. Minden csendes volt, még levél sem rezdült. Aztán végül messze a birtok végében, a szökőkút mellett meglátta a kislányt. Egy padon ült, a semmibe révett. A nevelőnője, Miss Turner, azzal próbálta meg elvonni a figyelmét, hogy hangosan felolvasott neki. A tizenegy éves gyermek arcát merevvítette a teljes elhagyatottság, fakó, kétségbeesett szomorúság ült rajta. Még akkor sem moccant, amikor észrevette Níkót, nem mosolyodott el, s nem futott a karjaiba, mint máskor. A fiatalember ember bicentett Miss Turner felé, leült a padra a kislány mellé, s csendesen beszélni kezdett. Szilvia, el sem tudom mondani, mennyire letört a mamát halála. Végtelenül szomorú vagyok. Pillanatnyi csönd támadt, aztán Szilvia üresen kongó hangon megszólalt. Borzalmas hely a világ. Igen, kicsim, most tényleg elviselhetetlen lehet neked, de nem adhatod fel. Tudod jól, a mamád is ezt szeretné. A kislány megrázta a fejét. Arca legalább annyi értetlenséget, mint fájdalmat tükrözött. De Nikó! A papa egy szót sem szól hozzám. Hát mi rosszat csináltam? Hagyd neki egy kis időt. Most a papádnak is nagyon nehéz. Szilvia fürkésző tekintettel nézett rá. Hiszel Istenben? Az iskolában nem tanítanak róla? Dehogy nem. De én most téged kérdezlek. Hiszel Istenben? Hát néha. Bár csak megkérdezhetném tőle, mi volt olyan nagyon rossz, amit a mama csinált, hogy így megbüntette őt. Hát igen, tűnődött magában Niko jó kérdés. Ilyenkor az a maradék kis hitem is elpárolog. A birtokot szegélyező fák fölött a szürkén vonuló felhőkre nézett, és olyan könnyedén, amennyire csak e pillanatban tőletelt, azt mondta: Nem tudom, te, hogy vagy vele. De én bizony fázom. Mi lenne, ha bemennénk, és innánk egy jó meleg teát? A kislány egy darabig nem válaszolt. Na gyere már! Kinyújtotta feléje a kezét. A kedvemért. Szilvia, mintha súlyos kövek nyomnák a vállát, lassan felállt. Aztán mindhárman visszaballaktak a házba. A temetés szűk körben zajlott, de a tragédia irgalmatlanul és könyörtelenül nyilvános volt. A temető falán túl paparazzók hadagyülekezett, és septében összetákolt emelvényekről, óriási teleobjektívekkel felszerelt fényképezőgépeikkel, mint kíméletlen kesejük a hozzátartozók szomorúságából lakmároztak mohón. A gyászmenet lassan kígyózott a koporsó után. Niko Szilvia kezét fogta. Előttük Gianbattista és Mario Rinaldi. A szertartás végén, miközben a méltóságok már szállingóztak hazafelé, Szilvia egy kis ideig még a nyitott sír mellett maradt. – Szervusz, mama! – suttogta. Aztán megfordult, ismét megfogta Niko kezét, és ő is hazaindult. Hetedik fejezet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 Jól éreztem magamot, bár persze időbe telt, amíg hozzászoktam a sok vallási katyvaszhoz. Amellett, hogy találkoztam Szarával, aki a legjobb barátnőm lett, meg minden elképzelhető sportot kipróbáltam, tanultam is, még pedig nagyon sokat. És minden reggel és minden este azért imádkoztam, hogy a következő látogatási napon a papámat már egy kedves újasszonyjal lássam. De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 Nyolcadik fejezet A felkészítés utolsó napján, délután öt órakor, François rágyújtott egy cigarettára, és néhány szívből jövő szót szólt hozzánk. Na jó, a hivatalos felvezető szakasznak vége, ami, mint ahogy majd rögtön a megérkezésünk után látni fogjátok, egyáltalán nem nevezhető valódi felkészülésnek. Majd a mindennapi gyakorlatból fogtok igazásokat tanulni. Amit mi adni tudunk nektek, az inkább csak lelki ráhangolás, készen lét, hogy semmiféle krízis ne érjen váratlanul benneteket. Mert ha kitör a balhé, az nagy valószínűséggel valami olyasféle válsághelyzet lesz, amire nem készítettünk fel titeket. Szeretnék elnézést kérni azoktól, akiket az eltelt három hét alatt megbántottam. És ha valaki mindeddig ezt megúszta volna, nyugi, bőven lesz még idő, hogy törlesszem az adósságot. Halk nevetés fodrozódott végig a termen. Azt hiszem, a goromba modor csak felvett póz volt nála. Igazából jámbor szeretetre méltó embernek ismertük meg. Most pedig mindenkinek sok szerencsét, fejezteve François, s végezetül mondott még egy mondatot, amit nem hittem volna, hogy valaha is hallok tőle. Semmi többet nem tudok mondani nektek. Az indulást másnap estére terveztük, így aztán csak nem egy teljes szabadon eltölthető napunk volt még Párizsban. Délelőtt a Rodin Múzeumba mentünk Szilviával, utána pedig még egyszer utoljára beugrottunk a Medicine International-be, aláírtunk egy csomó hivatalos iratot, többek között banki meghatalmazást, egészségbiztosítást, életbiztosítást, ez utóbbin fel kellett tüntetni, ki a kedvezményezett. Én az öcsémet és az anyámat írtam be. Mindketten 5-5 ezer dollárral lesznek gazdagabbak, ha eltávoznék-e szépséges árnyékvilágból. A délutánt már nem együtt töltöttük. Ajándékokat vásároltunk az otthoniaknak. Anyának és Melkomnak, megkésett esküvői ajándékként, egy antik, aranyutánzatú órát adtam fel a pustán, a sógornőmnek pedig akiről Charles nemrég írta meg, hogy állapotos, a bompointból néhány igazán aranyos ruhát. Ahogy már mentem visszafelé a szállóba, benéztem a vődő de hogy még egy kicsit böngészek. Persze nem tudtam megállni, hogy ne vásároljak néhány kazettát, az egyiket becsomagoltattam Szilviának. Idegesen járkáltam fel s alá a busz mellett. Későre járt, s ha nem indulunk, lekissük a gépet. Egyre az órámat lestem. El nem tudtam képzelni, mi történhetett Szilviával. Na gyerünk! Mordult rám François. Száj fel! Különben meg ne aggódj, mert ha nem érkezik meg, majd utánunk jön taxival. Megengedheti magának. Ezt sem bátorítónak, sem különösebben viccesnek nem találtam, de azért engedelmesen beszálltam. Szinte abban a pillanatban, ahogy leültem, Szilvia megjelent a busz lépcsőjén, mögötte elmaradhatatlan árnya. Elragadóan nézett ki bő, kék pulóverében, feszes farmerjában, fekete bőrcsizmájában. Lehuppant mellém és megveregette a fejemet. Bocs! Sehogy se si akarta letenni a kagylót. Gondoltam, jobb, ha nem kérdezem meg kicsoda. A plézdőitlön csak csigalassúsággal arra szóltunk előre, s François megszólalt. Na, barátaim, jól nézzetek körül, mert itt most több autót láttok, mint majd egész Eritreában. A hűséges Nino az egész hátsó sort kisajátította magának. Amikor sikerült elkapnom a tekintetét, Barátságosan integettem, hogy jöjjön közelebb, üljön le mellénk. De mintha ott se lennék, keresztül nézett rajtam. Hiába, még szolgálatban volt, csak semmi haverkodás. Miközben a Sardegol repülőtéren kocsikra dobáltuk a cuccainkat, és megindultunk a kapu felé, a jó Cerberus noha diszkrét távolságból, de még mindig figyelte védencét árgus szemekkel. Amint aztán megérkeztünk az útlevél ellenőrzéshez, a munkája hivatalosan is véget ért, s közelebb ment Szilviához. Zavartan egyik lábáról a másikra állt, s a cipője orrára mereztette szemét. Elbúcsúzott. – Szinyorina D'Alessandrónak jó utat kívánok! Nagyon sajnálom, hogy mostantól kezdve már nem vigyázhatok a kisasszonyra. De… – elhallgatott túlságosan is elfogódott volt ahhoz, hogy folytatni tudja. Oh, – A de drága vagy! – mondta meleg szeretettel Szilvia. – Mindent köszönök, és üdvözlöm a feleségedet, meg a kislányodat. Nino a réved, Ercsi! a a szemesarkából rám pillantott, mintha azt mondaná, számítok magára, uram, nehogy szégyent hozzon rám. Aztán megfordult, és lassú léptekkel elcammogott. – Hiányozni fog neked? – Kérdeztem. Nem, felelte kategórikusan. Megfogtam a kezét, és sietve csatlakoztunk a többiekhez, hogy a vánmentes üzletben az utolsó pillanatban megvásároljunk néhány olyan alapvető dolgot, mint konyak és viszki. Morris Hermans egy óriási kétliteres holland borovicskát szorongatott a hóna alatt. Tudtad, hogy ez a fenséges ital egy holland orvos professzor találmánya? Boróka bogyóból csinálják, magyarázta kissé zavartan. Hallod, ezzel egész eritreát meggyógyíthatod. Vétek lett volna ott hagyni, úgy leáraszták. Meg különben is, jól jöhet még ez, ha a gépből kifogy az üzemanyag. Már mind a tizenegyen az indulási váróban topogtunk, kisé erőltetetten diskuráltunk, megpróbáltuk leplezni az idegességünket. Végül aztán szólították az Ethiopian Airlines 224-es járatának az utasait. François, mint valami kiképző örmester, a gépbejáratánál állva, szúrós szemmel figyelte, hogy gondosan felkészített egészségügyi csapatának minden tagja bemasírozik -e a gépbe. Természetesen csípős megjegyzést tett Morris kétliteres butykosára. Ez azért kisé túlfiatalos, fiatalos, nem? Hermans doktor. Legalább valami tiszteletre méltóbbat vettél volna, körvöziét vagy valami efélét. Nem hagyta szó nélkül az én háti zsákomat sem, amelyből egy nagy darab négyszögletes csomag türemkedett elő. Ez meg mi a frász, bár szekrény? Csalódást kell okoznom, François, feleltem. Ez a klaviatúrám, tudod, beszéltem már róla. Aha, viccentett. Ez az, amiből remélhetőleg egy hang sem fog kijönni. Szilviával némi közelharcárán átküzdöttük magunkat a sorok közti keskeny zsúfolt átjárón, és bepréselőttünk a helyünkre. Ahogy lerogytunk, Szilvia rám mosolygott. Ezt miért kaptam? kérdeztem. Csak úgy felelte Tudod, elárasztottak a versi szentimenti a legkülönbözőbb érzések. Ezzel én sem voltam másként, és én sem tudtam őket rendesen szavakba foglalni. Belenyúltam a táskámba, és odaadtam neki a kazettát. Abba a vadi új japán ketyerébe. Köszi szépen. Remélem Hiller doktor játszik rajta. Annál sokkal jobb. Közben már lefejtette a díszpapírt, és láthatta, hogy mit vettem neki. Ed Euridis válogatás. Glack 18. századbeli remekéből. Még sohasem hallottam, vallotta be. Szerintem ebben hallható a szerelmi vágyakozás legszebb zenei kifejezése. Odaadta a kazettás magnót. Keresd meg nekem. Fejemre a fülhallgatót, és a szalagot gyorsan a megfelelő helyhez tekertem. Aztán visszaadtam neki a magnót. Becsukta a szemét, és úgy hallgatta a zenét. Mi lesz velem Eurüdiké nélkül? Még szólt az ária, amikor szorosan megfogta a karomat, és azt kérdezte. Mettjú, mi lesz velem nélküled? Hozzáhajoltam és megcsókoltam. Hosszan, lassan, érzékien. A gép hirtelen feldübörgött, és hatalmas robajjal az esti páris fölé emelkedett. Naivan azt föltételeztem, hogy a vezetőnk legalább a repülőút alatt békén hagy bennünket, de alábecsültem lelkesült elhivatottságát. Amikor a sztjuárdeszek neki láttak felszolgálni a vacsorát, ismerős hang szólalt meg a gép hangos beszélőjéből. Itt Pölötijé doktor beszél. Szeretném figyelmeztetni a repülőgép összes utasát és főként a csoportom tagjait, hogy ne felejtsék el bevenni a malária elleni tablettákat. Köszönöm. Bon appétit. A gép éjjel egy órakor szállt le Eszmerában. Feszült izgalommal kászálódtunk kifelé. Élénken emlékszem, mi volt az első benyomásom a sötét Afrikáról. Egyszerűen az, hogy baromi sötét volt. mielőtt leszállt a gépünk, a kifutót szegélyező fényeket kioltották, s a reptér feketeségében, csak fogak és szemek villantak olykor a fényben. Kísérteties volt. A vámvizsgálat sem eddig sem tartott, s mi egymás hegyén hátán benyomakodtunk az azt más kis busz hátsó részébe. Mögöttünk még három másik rozzant teherautó szállította a motyónkat. Szilvia elaludt a vállamon, az irgalmatlan zögykölődés álomba ringatta. Csak nem két órát bumlistunk, mire megérkeztünk adiszumába, s megpillantottuk a kockaforma hullámvas lemezzel borított rozog a bódék sorát. Jó ideig itt lesz hát az otthonunk. Miközben néhány helybéli lerámolta a cuccainkat, François félrehívott egy percre. Figyelj, mettyú, most fogom beosztani, ki hol alszik. Pusztán praktikus okokból tudnom kell, hol tervezed eltölteni az éjszakáidat. Ne haragudj, ezt most még nem tudom megmondani. Feleltem őszintén. Egyelőre osszál be valahová, aztán majd meglátjuk. Vállat vont, és miközben indult, hogy összeállítsa a listákat, morgott valami szívhez szólót az amerikaiak puritán erkölcseiről. Azon az első éjszakán, így aztán Gillis Neglerrel osztoztunk meg egy kaibán. Gillis zömök szigorú tekintetű francia fiú volt, orrán rótkeretes szemüveg billeget. A holminkat gyertyafénynél csomagoltuk ki, mert volt ugyan a telepen egy kezdetleges benzines áramfejlesztő, de az csak a műtő meg más egészségügyi helységek világításához lehetett használni. Gillisnek feltűnt a nagy, kibonthatatlanul hagyott csomagom. Egészen megrémült tőle. – Ez meg mi? – kérdezte leplezetlen aggodalommal. – Zongora – feleltem. – Na ne egy komolyan! Komolyan mondom. De ez csak a billentyűzet. Maga a hangszer nincs a zsákban. Tehát nem fogsz lármázni vele? Lármázni? Ugyan ne gondolj íj Egyébként ezzel a hangszerrel zongorázni, nem pedig lármázni szoktak. De ez most mindegy. A hangokat csak én fogom hallani. Mindazonáltal rögtön az elején szeretném tisztázni mondta a legteljesebb komolysággal, miközben vagy hat csövet rámolt ki a táskájából, hogy kínosan pedáns vagyok, és szeretném, ha te is ügyelnél a rendre. Nyugi Gillis! Viszonylag ritkán szoktam lenni a partedlimet. Közben egyre csak az optikai gyűjteményét bámultam, és úgy érezte, magyarázattal tartozik. Ha esetleg kíváncsi volnál, ezek mire valók, mondta érezhető büszkeséggel, Madarász vagyok. Hát ez nagyszerű. Dünnyögtem, és bemásztam az ágyamba, Hogy durmoljak egy keveset. Ha szerencsém lesz, Éjszaki kopasz íbiszt is fogok látni. Végre valami jó hír. Szép álmokat. Nem tudom végül is mennyit aludtam, De arra emlékszem, Hogy hajnalban már fent voltam. E korai óra ellenére A szobánk már párás volt, S percre füllettebb lett. Oda léptem az ablakhoz, hogy a nap első sugarainál köszöntsem Eritreát, s kis híján elállt a lélegzetem. Jézusom, szakadt ki belőlem önkéntelenül. A szobatársam felrezzent, a szemüvege után tapogatózott, aztán rémülten kiugrott az ágyból. Mi van? Baj van? Ó, semmi, feleltem. Csak úgy látom, valami állati nagy rockkoncert lesz itt az este. Ne marháskodj már. Hát, folytattam az ugratását. Minden esetre jó sok rajongó összegyűlt már. El nem tudom képzelni, mi másra várna itt ennyi ember. Márta már a programfüzetet is elkezdte osztogatni. Gillis dermedten merett a végtelennek tűnő sokaságra. Ameddig csak a szem ellátott, csontsovány szürke láthatóan betegemberek sora kígyózott. Te jó Isten! Hördült fel. Hát ezek nem tudják, hogy csak kétkor kezdünk? Tudod, nem mindegyikük hozta magával a Rolex-ét. Na, munkánk az lesz bőven, annyi szent. Ahogy mondott Hiller, és ha jól látom, Márta már veszi is előbbre a súlyosabb betegeket. Nincs mese, be kell dobnom a két kávémat. Aztán gyerünk, lássunk munkához. Nem volt könnyű ember, de hogy odaadó orvos, az biztos miközben gyorsan felöltöztünk és megborotválkoztunk hideg vízzel természetesen, a madarakról mesélt, megszállott lelkesedéssel, hogy mennyire reméli, itt létünk alatt legalább egyszer megpillanthat olyan szárnyas csodákat, mint, nem viccelek, a szula vagy a golyvás daru. Még akkor is fújta a magáét, amikor már úton voltunk az ebédlő, egy fából készült viszonylag, legalábbis a bódékhoz képest, nagy, csűrszerű kantin felé, melyet látható sietséggel átszóltak össze. Társaink többsége már ott ült a hosszú rodgyant asztalnál. Szilvia intett, hogy foglalt nekem helyet. A hodály túlsó végén volt valami konyhaféle, fafűtéses tűzhelyel, néhány horpadta célfázékkal. Biztosítottak minket, hogy a helybéli szakácsok tisztában vannak az alapvető higiéniai követelményekkel, és mindent kétszer felforralnak, mielőtt az asztalra tennék. Hogy bármi másra is megtanították -e őket, az még a jövő zenéje. Reggelire papaját, banánt meg kecskesajtot kaptunk, amit innyára névre hallgató gumiszerű zsemleforma kenyére lettünk, melynek alapanyaga egy helybéli gabonaféle, a teF. A kávéskanna úgy nézett ki, mintha előző életében főzőolajat tároltak volna benne, Tároltak is. Odaültem Szilvia mellé. Na, hogy érzed magad? Kérdeztem. Halára vagyok rémülve. És te? Én inkább csak türelmetlen vagyok. Szeretnék már mielőbb hozzá kezdeni. Elvégre ezért vagyunk itt, nem? Rábólintott. Miközben faltam az ételt, körbenéztem az arcokon, s úgy éreztem, társaimban is olyan kényszerítő energia feszül, mint bennem. Egyedül szilvia volt csak maga alatt. Valami baj van, megrázta a fejét. Az az érzésem, hogy képtelen leszek felismerni és azonosítani a szisztozó tüneteit. Ugyan már mosolyodtam el, s átkaroltam a vállát. A Café de flórban betéve tudtad az egészet. Biztosan emlékszel rá most is, nehetszelt bele magad. Ezek a betegségek egyébként is olyanok, mint a neonreklámok. A Times Square-en. Nem tudod nem észrevenni őket. Hidd el, ha arra kerül a sor, felismered valamennyit. Erőltetetten elmosolyodott, aztán eszébe jutott, hogy még nem mutatod be a vele szemben ülő fiatal tigrei férfinak, akivel addig beszélgetett. Hadd mutassam be Johannes-t, Igazán szerencsés vagyok, mert ő lesz a segítségemre a betegekkel, és az itteniek közül messze ő beszél a legjobban angolul. A fiatalember csak úgy sugárzott a boldogságtól, hogy így megdicsérték. A doktornő téves, jelentette ki. Nem vagyok én olyan nyelvi. Hát tényleg nem, gondoltam magamban. Reméltem, hogy a diagnózisokhoz nélkülözhetetlen kérdéseinket és a betegek válaszait azért majd csak le tudja fordítani valahogy. Na és hol van a fő doktor? Kérdeztem hirtelen. Csak nem azt akarjátok mondani, hogy még szunyál, el vagy tévedve, Matt, szólalt Döniz. François és Maurice azóta a műtőben van, hogy az éjszaka megérkeztünk. Néhány súlyosan sebesült gerilla már tegnap este óta itt várt. François nem akarta megkockáztatni, hogy reggelig vár a műtéttel. Ez igen, mondtam, aztán felálltam, és a szavaimat mindenkihez intézve elrikkantottam magam. Vegyünk hát példát róluk, és jöjjön, aminek jönnie kell. Ez az idétlen fordulat pontosan kifejezte saját idegességemet. Szedelőzködtünk már, amikor Márta felkiáltott: Ne felejtsétek el, kifejezett ebéd meg ebédidő nincs, de étel van itt a konyhán, ezért ha megéheztek és van egy kis időtök, csak gyertek ide és egyetek valamit. Vacsora fél nyolckor, kilenckor pedig megbeszélést tartunk. Unatkozni nem fogtok, higgyétek el. Ezt látod, elhiszem. Súgtam Szilviának, miközben kiléptünk az imár perzselő hőségbe, s elindultunk a diagnosztikai épület, Bódé felé, ahová Döniszt és őt osztották be. Homlokon csókoltam, mire ő erősen megszorította a kezemet. Ugye beszélhetek veled, ha valamiben nem lennék biztos? Persze, de menni fog, ne félj. Szilvia különös lámpalázáról nem sok időm volt morfondírozni. Alig három perc múlva én is megérkeztem a magam hangzatos nevű állomás helyére, magamra kaptam egy fehér köpenyt, megmostam a kezem, és stetoszkóp nélkül is pillanatok alatt diagnosztizáltam az első TBC-s esetemet. Az a kislány olyan beteg volt, hogy már a lélegzéséből is hallani lehetett. A tüdejét súlyos, kóros elváltozások emésztik. Innentől kezdve aztán nem érzékeltem az idő múlását. Amikor legközelebb az órámra néztem, már tíz óra volt, és az eltelt három órában jóval több egzotikus betegséggel ismerkedtem meg, mint egész addigi orvosi pályafutásom során. Azt hiszem, a Jean-Michel Gottlieb által tárgyalt, s a laikusok által kihaltnak vélt kórok mindegyikével módonban volt megismerkedni, a leprát is beleértve. A mellén beosztott ápolónőt Aidának hívták. A híres operai hősnővel ellentétben viszont a legkevésbé sem volt égi Nyersmodorú, apró termetű asszonyka volt, és kezdetben elismerem a betegekkel szemben alkalmazott viselkedésmódját kissé agresszívnek találtam. Hamarosan rá kellett jönnöm azonban, hogy évek hosszú sora alatt kifejlesztett módszere az adott körülmények között megfelelőnek és hatásosnak bizonyul. A lögdösődő, egymás elé furakodó páciensek ugyanis Aida fülsiketítő ordibálásának s alkalmankénti erőteljes fizikai közbelépésének a hatására engedelmesen meghunyászkodtak. Aida abba is a segítségemre volt, hogy hozzáfoghattam a tigrei nyelv alapelemeinek az elsajátításához. Az első szó, amit ezen a nyelven megtanultam, a legnagyobb elismerés az orvos számára. Jekanyela, köszönöm. Mire lement a nap, már megtudtam kérdezni, hol fáj, s némi fogalmat alkothattam magamnak arról, körülbelül mennyi ideje szenved a páciens az adott betegségben. És amikor a beteg hálással megköszönte a segítségemet, már tudtam neki válaszolni, szívesen. Szünet nélkül dolgoztam, így aztán csak akkor vettem észre, milyen rettenetesen megizzadtam, amikor egy percre megálltam, hogy a kötelező liter vizet megigyam. Valahogy eszembe jutott a párizsi felvételi beszélgetés, azóta, mintha évek múltak volna el, s felidéztem magamban François játékos, mókás kérdéseit, vajon hiányozni fognak-e a civilizáció olyan hedonisztikus áldásai, mint a televízió vagy a McDonald's. Így utólag ráébredtem, hogy a légkondicionálásról bezzeg nem ejtette gyárva szót sem. Eféle hívság egyedül a műtőben volt, hát nem érdekes, hogy a ravaszróka éppen odaosztotta be saját magát? Más orvosi helyiségekről azt mondták, hogy légkondicionálóval majd a közeljövőben látják el őket, ami némileg szabatosabb megfogalmazásban annyit tesz, hogy soha. A magamnak engedélyezett szabadidő derűs perceiben hirtelen eszembe jutott Szilvia. Megkérte majd át, tartsa egy kicsit a frontot, amíg pár percre elmegyek. Az ételszót nem lett volna szívem kiejteni, hiszen az ott tolongó emberek többségén jól látszottak a mindennapos éhezés nyomai. A nap eperzelő tűzgöm már a zeniten járt. Kezdődött az a háromórás időszak, melyben a csapat tagjainak csak szükség esetén, s akkor is csak a lehető legrövidebb időre lehetett elhagyniuk a házat. A betegeknek persze nem volt más választásuk, mint hogy ott üljenek az izzó napsütésben, és ronjaikkal próbálják megvédeni magukat a rettenetes katlamban. Szinte szavukat sem lehetett hallani, némán tűrték a szenvedést, s engedelmesen várakoztak, hogy ezek a fehér köpenyes férfiak és nők, akik egy számukra teljesen ismeretlen világból jöttek, megvizsgálják őket és segítsenek rajtuk. Mint barna szobrok, Asszonyok ültek moccanatlan, Ölükben nyöszörgő gyermekük, Köröttük kíméletlenül zümmögő legyek hadai. Mellettük asszott, deszka vékony, Évek súlya alatt görnyedő öregek álltak szótlanul. Sokan közülük jó fél napot gyalogoltak, Hogy eljussanak ide, S készek voltak bármi hosszan várakozni, Csak végre sorra kerüljenek. szerével állva aludtak, S nem jutott nekik más, mint néha egy korty víz meg egy kanálnikása. Ez a remény. Ha csak az arcukra néztem, amit igyekeztem elkerülni, már fájt a szívem. Amikor odaértem, Szilviáék részlegében teljes káosz uralkodott. Ordibálás, sikoltozás, lögdösődés. Rögtön láttam, hogy Johannesben minden ékes szólása ellenére nincs meg a Ida képessége arra, hogy leszerelje a rámenősebb pácienseket. Valahol egy nő jajgatott és szitkozódott rettenetesen. Borzalmas fájdalmai lehettek. Aztán hirtelen megláttam Döniszt, aki az önkéntes segítők által leszorított asszony fölé hajolt, s igyekezett összevarni a mély, szakadozott szélű hasisebet. – Mi a francot csinálsz? – ordítottam el magam. – Hát miért nem adsz neki több lidokaint? – Mert nincs! – zihálta összeszorított fogai közt. Pár perccel ezelőtt az összes elfogyott. Megyek, rögtön hozok. Kiáltottam. Rámeresztette mereztette haragtól szikrázó szemét. Nem tudsz hozni, mert nincs te idióta, Isten barma. Talán azt gondolod, hogy én élvezem ezt csinálni, mi? Hol van, Szilvia? Kérdeztem folytott hangon. Megpróbáltam fegyelmezni magam. Fogalmam sincs, talán a kozmetikai szalomban. Ha esetleg megtalálnád, mondd meg neki, hogy vonszolja már ide azt a nagy seggét, és húzzon bele végre. Aztán lecsendesedett, és könyörgőre fogta a dolgot. Kérlek, Matt, én már teljesen kész vagyok. Jól láttam, a könnyeivel küzdködik. Nyilvánvaló volt, hogy valami megfejthetetlen oknál fogva, Szilvia elhagyta a posztját. Hát mi a jó franc történt itt? Sietve az ebédlőhöz mentem, és amikor benyitottam, kis hiám françois ütköztem. Kialvatlan volt, arca gyűrött és borostás, s a legkevésbé sem tűnt jókedvűnek. Szemmel láthatóan most jött ki a műtőből. – Ha a drágalátos barátnődet keresnéd, – mondta keserűen, – felvilágosíthatlak, hogy a kisasszony a világtörténelem leghosszabb kávészünetjét tartja. Persze tudhattam volna, de D'Alessandro zsarolási kísérlete tényleg kíváncsivá tett. Gondolom a látvány megfeküdte a gyomrát a kis nebáncs virágnak. Miről beszélsz? Szilvia nem tudja, de amikor beadta a jelentkezését, az apja egymillió dollárt ajánlott fel nekünk. Hogy felvegyétek? Dehogy. Azért, hogy ne vegyük fel. De ettől annyira kibuktam, hogy bevettem a csapatba. Most pedig, ha nem haragszol, dolgoznom kell. És neked is. Aztán egyetlen további szó nélkül kiviharzott. Silvia az asztal túlsó végén élült. Állát a tenyerére támasztotta, s egy kávés csészébe merett, reményvesztetten. A haragomon még csak úrrá tudtam lenni, a csalódásom azonban túl nagy volt. És igen, valahogy olyan kínos volt az egész, mindkettőnknek. Biztos voltam benne, hogy françois már megkapta a magáét, így hát egy újabb szidásnak az égvilágon semmi értelme nem lett volna. Elpárolgott az a maradék kis önbizalma is, ez világos volt. Közelebb léptem, segítenem kellett. – Szia! – mondtam halkan. – Szeretnél beszélgetni? – megrázta a fejét. – Na ne félj, jót tesz, ha nem folytod magadba. Egy darabig még némán ült, aztán megszólalt. – Metyú, én annyira szégyellem magam! – az elmúlt hónapokban olyan biztos voltam benne, hogy mit akarok csinálni, és mégis abban a pillanatban, amikor megláttam azokat a gyerekeket, a szívem meghasadt is kész. Végem volt. Teljesen szétestem. Ó, hát erről van szó. A hűvös-orvos beteg viszony, a szükséges távolságtartás oda lett. De hát nem fogja fel, hogy most nem gyűrhetik maguk alá az érzelmi kitörései? Erősebbnek kellett volna lennem. Korholta magát. Ha erősebb lennél, az már nem te volnál, mondtam gyengéden. Jó, hát akkor bátrabb. Ezek az emberek itt valóságos pokolban élnek. Nekem meg annyi merszem sincs, hogy szembenézzek a szörnyűséges helyzetükkel. Ezt fejezd be, jó? Szóltam rá. François túl sokat kér, hiszen ez még csak az első nap. Jut eszembe, iszol eleget? Kerülte a tekintetemet. Nem volt értelme tovább kínozni. Inkább oda mentem a kannához, és hoztam neki vizet két literes üveggel. Az egyiket még most idd meg, a másikat pedig valamikor délután. Ami pedig ezt az egész dolgot illeti, csak három szót szeretnék mondani. Kérdőn nézett rám. Nőj fel végre! Ettől valamiért elmosolyodott. Mire tíz perccel később kimentünk az ebédlőből, már a legnehezebb orvosi feladatokra is fel volt készülve. Az ajtóban átkarolt, és annyit mondott. Köszönöm, mettyú. Aztán megcsókolt, de olyan szenvedéllyel, amihez képest az éjszakai ölelés a repülőgépen csak baráti círógatás volt. Nem volt közönséges nap, annyi biztos. Amellett, hogy gerillák sebesüléseit is elláttam, annyi beteget vizsgáltam és kezeltem, hogy a számukat meg sem kíséreltem, még csak megtippelni sem. Sokan közülük bizonyosan meghalnak, ha pár nappal később érkezünk. Legalább egy tucat olyan kisgyerek volt, akit a vakságtól mentettünk meg. A trahóma, ez az alattomos szemfertőzés, amely mindig ott pusztít a leginkább, ahol az elemi tisztálkodási feltételek sem adottak, elvette volna tőlük a szemük világát. A megfelelő időben alkalmazott doxiciklinkenőcs azonban, Istenem, milyen egyszerű, hát el lehet manapság képzelni az életet antibiotikumok nélkül. Szóval tökéletesen megszünteti a gyulladást. Soha nem fogom elfelejteni az aznapi utolsó trahómás beteget. Egy David nevű élénk, eszes kisfiú volt, aki a várakozás óráiban még egy-két angol szót is megtanult. Örvendezve, számtalan hangszínen ismételgette, hogy doktor Bácsi, s minden egyes ismétlés után boldogan felkacogott. Bár a szemes súlyosan beteg volt, a szaruhártya még nem sérült, és a doxiciklénes kezeléssel ilyenkor tökéletes gyógyulás érhető el. Az aznapi kenőcs készletünk azonban teljesen kifogyott, s a segítségével elmagyaráztam David édesanyjának, hogy másnap reggel még egyszer el kell hoznia a fiát. De nem jöttek el. Igaz, doxiciklinünk sem volt raktáron, még egy árvatú sem. Davidot szüntelenül kerestem, attól a naptól fogva, hogy pótoltuk a készletünket egészen utolsó Afrikában töltött napomig. Meg akartam őt menteni attól, hogy egy életre a sötétség fogja legyen. Soha nem találtam rá. Azt hiszem, az igazán jó orvosok nem csak a sikereikre, hanem a kudarcaikra is emlékeznek, mert azok alázatosságra tanítják őket. Ezért van az, hogy amikor gondolataim Eritreához térnek vissza, azokra gondolok, akiket nem tudtam megmenteni. A kis Davidra gondolok, és Szilviára. KILENCEDIK FEJEZET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 és valahogy mindig sikerül hozzáférni ők a gyógyszereinkhez. Megcsapnak egy rendes adagot, aztán persze jót vele. Már bocsánatot kérek, François, de... Kezdtem háborogni. Ne süketelj, de Dehogy kérsz te bocsánatot? Jó, akkor nem kérek. Ha tudtad, hogy megpróbálnak majd kirabolni minket, miért nem állítottál őröket a terrautóhoz. Nagy ötlet, haver. Gondolod, hogy ez nekem nem jutott eszembe?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 Csupa fül vagyok, mondta François karbatett kézzel. Az apámat szeretném felhívni. Még harsányabb fújolás, nyerítés, fütyülés. A csapat jól láthatóan bűnbakot át magának. Teljesen kibuktam az ön elégült képmutatásuktól. Felálltam a helyemről, teljes súlyommal az asztalra nehezettem, és halkan, de határozottan azt mondtam. Ha jól van, gyerekek, erről ennyit. Hagyjátok szóhoz jutni! Ma egyszer abba maradt, és Szilvia elmondhatta, amit akart. Az apám, miként azt a jelenlévők oly jól tudják, egy mocskos kapitalista disznó, s mint ilyen megvannak a kapcsolatai a szőrűekkel a gyógyszeriparban. Valószínűleg el tudná küldetni a szükséges gyógyszereket. Egy darabig néma csend volt a teremben. Minden szem a vezetőnkre szegeződött, aki aztán meglepően engedékenyen reagált. Hát, ahogy az etióp közmondás mondhatná, „Shifta nélkül ne akar siftát fogni. Tehát miért is ne próbálja meg a nagyhatalmú apuci? Belenyúlt a zsebébe, elővett egy kulcsot és odatta Szilviának. – Ha már úgy is beszélsz vele, kérd meg, hogy küldjön néhányre kezd is.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 Őszintén meglepődtem. Eszembe nem jutott, hogy egy ilyen tökéletes lány ne ismerje még a testi szerelmet, de arckifejezéséből láttam, hogy igazad beszél, s hogy mit jelenthetek neki, a következtetést nem volt nehéz levonnom. És szeretkeztünk, és boldogok voltunk egy eldugott, etióp falu, lepusztult kunyhójának szobájában. Tizedik fejezet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 hogy csalódást okozunk françois lemondtuk a helyfoglalásunkat a nyála hotelben, és mielőtt hazaindultunk, inkább a parkkávéházóba ugrottunk be egy csészekávéra. Mi jár a fejedben? kérdezte Szilvia. Gondolkodom. Feleltem. Miről? Arról vajon mennyi idő kell apádnak ahhoz, hogy kicsináljon minket? Megfogta a kezemet. Ne mondj ilyet!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 Megkértem Szilviát, húzódjon le az útról. Mind a ketten ittunk egy csésze mézes teát. François Anyuska receptje a sótabletták leöblítésére és az őrült hűség enyhítésére, aztán én vettem át a Nikila-daféle teendőket. Az út néhány perccel később hatalmas nyílt fensikra ért ki. Jó előre figyelmeztettek minket, hogy leginkább az F-fajta helyeken kell vigyázni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 A következő pillanatban éles szakadást éreztem a halántékomban, az agyvelőm, mintha valamely irgalmatlan tűzi játék, hirtelen hatalmasan fellobbant. Aztán kihúnyt, és minden elsötétült. Második rész 1978 nyara 12. fejezet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 Hogy tudták rávenni, hogy férhez menje hozzá? Hát nem nyomtak pisztolyt a halántékához, az biztos. Válaszolta szinte suttogva. Aztán, ahogy rádöbbent, milyen szerencsétlen metafórát választott, elvörösödött. Balgán azt reméltem, hogy ha elég kitartóan kérdezgetem, valahogy ki tudom belőle szedni a titkot. Szára megérezte ezt, s álhatatos kérdezősködésem ellenére,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 Saját magadat marha. Szionban leszálltunk a vonatról, s a cuccainkkal átbattyogtunk az alig 50 méterre lévő függő vasúthoz, amely mindössze 20 perc alatt felvitt minket Krenz-Montanába, jó 1500 méterrel magasabbra. A Hotel du Parcban szálltunk meg, amely a század előn tüdőbetegek szanatóriuma volt, s így az épület egész szét valamiképpen kellemes gyógyszállói hangulat járta át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 Hát ez az, testvér. Aludj csak. Fent vagyunk a varázshegyen, látod. És rendbe fogsz jönni. Hidd el, rendbe fogsz jönni. Ha meglátja a ragyogó nyári napfényben dündöklő, roppant hófötte hegyormokat, még a legvilágfájdalmasabb embernek is elillan a keserűsége. Én pedig miközben a teraszon elköltöttük a reggelinket, ezt láttam. A kenyeret a szállóval szemközti pékségben sütötték,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 Moritz Moszkowski, mint egy másfél perces F etűdje volt. A művész egyetlen hatalmas fékezhetetlen lendületét a közönség lélegzett visszafolytva figyelte. A ráadás pedig egyszerre volt meglepetés és borzongató izgalom. John Philip Sousanak az amerikai nemzeti lobogó, dicsőítő, nagyzenekari művét Horowitz a saját átiratában adta elő, de oly elképesztő iramban,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 Sokan úgy érezték, hangot kell adniuk elragadtatásuknak. Oda mentek hát a mesterhez, kezet fogtak vele, s melegen gratuláltak neki. Horovica arca elárulta, hogy ilyen közvetlen kapcsolatba ritkán kerül a hallgatóságával. Miközben ott áldogáltam a soromra várva, a bűvös Steinway elefánt billentyűire, annak a férfinak a késóvár pillantásával néztem, aki a lakatlan szigetről megtérvén,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 Holnap megkezded a felkészülést, hogy hájak specialistaként a helyembe lépj. Dágnak nem fog tetszeni a dolog, jegyeztem meg. Nekem meg Dág nem tetszik, úgyhogy vittek vagyunk. Az operáció szinte adja magát, pontosan fogod tudni, mit kell csinálnod. A szervezetünk mindig is figyelt arra, hogy kifejezetten erre az egyfajta szemműtétre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 1981. 15. fejezet Egy közkeletű legenda szerint egy frissen végzett egyetemi hallgató húsz évvel ezelőtt bement a Harvard génsebészeti laboratóriumába, és soha azóta nem került elő onnan. Többen állítják, hogy még most is ott darvadozik. Szeme szinte egybeforra az elektron mikroszkóppal, és elkeseredett álhatatossággal azon fáradozik, hogy megtalálja végre a hosszú évek óta keresett gént. A történet nem jár túl messze az igazságtól, mert amint egy tudós e fajta kutatásba kezd, ényének egy része mindörökké e csalóka világ fogja lesz, amelyben nincs se tél, se nyár, se nappal, se éjszaka. Az idő megáll. Amikor a Harvardra kerültem, e tudományág még épp csak kezdő botladozó lépéseit tette. Akkor még csak alig több, mint húsz év telt el azóta, hogy és Watson felfedezte a DNS szerkezetét, olyan kulcsot adván ezzel a tudósok kezébe, melyel idővel az emberi test mind a 75 billió sejtjének a titka feltáról előttünk. Voltak olyan ábrándosok, akik azt gondolták, hogy előbb-utóbb bármifajta betegséget meggyógyíthatunk a hibásnak talált gén kiavitott változatának a visszaültetésével. Én egyike voltam ezen lelkesülteknek. Megvoltam győződve arról, hogy mindezt meg lehet csinálni, hogy meg kell csinálni, és ha egy életen át a nap 24 órájában ezen dolgozunk, meg is fogjuk csinálni. Afrikából való hazatérésem után az első négy évet a DNS szintetizáló mellett szakadatlan kísérletezéssel töltöttem, s azt a molekuláris kombinációt kerestem, amelyet a daganatos folyamatok visszafordítására használhatnánk. Ezen egyetlen egy gén utáni megszállott kutakodásom zsilliszt juttatta eszembe, aki minden áldott nap hajnal 5 órakor moccanatlanul az eget kémleli, és türelmesen várja tünékeny madarát. Rögeszmés törekvésem, hogy legyőzzem a kort, engem is számtalan éjszakán át, munkára kényszerített. Vajon meddig lehet csak pizzán élni? A filozófusok évek óta vitatkoznak e rendkívüli fontosságú kérdésen. Én azonban tudományos fokozatáért küzdő fiatal kutatóként nem elméleti, hanem tapasztalati úton vizsgáltam a dolgot. Tudtam, hogy Eritreában az emberek szinte semmi más nem esznek, mint ínyjarát. Hát akkor nem végtelenül gazdagabb egy olyan monodiéta, amelyben a kenyértésztát még olvasztott sajt és paradicsom is ízesíti? Most persze kérdezhetik, hogy jön a pizza a tudományos kutatásokhoz. Egyszerűen úgy, hogy amikor az ember ét nappal látéve keres egy bizonyos DNS fonalat, nem vesztegeti az idejét holmi ebédre, vacsorára. A pizza volt mindenek kovásza, az alfa és az omega. A disszertációmat nem meglepően neuróbiológiai témakörből írtam. Ha az embernek golyót röpítenek a fejébe, nem túlzás azt állítani, hogy elméje gyakorta elidőzik az agy Hozzá Hozzáláttam tehát az agyféltekik vizsgálatához, idegpályákat térképeztem fel, szinapszisokat mustrágattam, hogy kiderítsem mihez kezdhetek, e kevéssé ismert birodalomban. Eben ső rejtett édenkertben olykor szörnyek is megjelentek, s nyomukban pusztulás és halál járt. És én egyre inkább azon iparkodtam, hogy legyőzzem e szörnyeteget, a Miután 1984-ben letettem a szakvizsgámat molekuláris biológiából, ösztöndíjas kutatóként bent maradtam a Harvardon. Úgy véltem, ebben a tehetetlenségi erőnek is volt némi szerepe. A laborok nagyjából egyformák minden egyetemen, pizzevésre meg Boston is nagyon jól megfelel. Emellett azonban az is igaz, hogy azon ritka alkalmakkor, amikor valami tisztességesebb helyen akartunk vacsorázni, mindig rávettem a cimboráimat, hogy a város északi részébe, a régi Olasz negyedbe menjünk, ahol angol szót csak elvétve hallani. Amikor ott jártam, egy pillanatra minden egyes alkalommal azt képzeltem, Szilviát látom. Olykor azt hittem, a hangját hallom. Máskor az volt az érzésem, éppen előttem lépked. Felgyorsítottam, hogy utolérjem, de mindig rá kellett döbbennem, csak a képzeletem játszik velem. Éjszakánként sokszor álmodtam azt, hogy visszatért hozzám, és csak annál rosszabb volt az ébredés. Azt hiszem, nem pusztán a tudományos elhivatottságom miatt zárkóztam be én abba a laborba. Ahogy elkezdtem publikálni a felfedezéseimet, Számos intézménytől kerestek meg, hogy kipuhatolják, hajlandó volnék-e elhagyni Bosztont. Az egyik ajánlat, amely a menhetten északi részében működő Cornell Orvostudományi Egyetemről érkezett, különösen csábító volt. Ekkorra már Cess közel állt a kétségbeeséshez, mert egyre biztosabb volt benne, hogy besavanyodott vénlegény maradok. Mindenképpen azon igyekezett, hogy valamiképpen kimozdítson, mert abban bízott, hogy úton az egyik mikroszkóptól a másikig majd csak összeismerkedem egy bájos légi kisasszonnyal, és aztán boldogan élünk, mi meg nem halunk. Ellen, akit ugyancsak aggasztott érzelmi fásultságom, mindezt egy kissé árnyaltabban fogalmazta meg. Megfelelő nő Bostonban is van, csak meg kéne találnod. New Yorkban viszont ő fog megtalálni téged, még akkor is, ha te nem akarod, ez biztosra veheted. Csez arról szónokolt, hogy a New Yorki végtelen sok kulturális lehetőségben, színház, koncert, opera és hasonlók milyen rengeteg ismerkedési alkalom rejlik. Arról nem is beszélve, hogy már csak az állásomat körülvevő titokzatosság is mágnesként fogja vonzani a legjobb és legragyogóbb nőket. Szóval úgy döntöttem megyek. Ideje volt váltani. Végül sikerült túl tennem magam a bűntudaton is, amiért nem pusztán egyetlen szegényes szobában élek. Nagy szerencsém volt, hogy az Eastend Avenue-n ráakadtam egy igazán szép lakásra, kilátással a folyóra, ami ráadásul némi esti kocogásra is ösztönzött, a derékbőségem még a karrieremnél is gyorsabb ütemben nyomult előre. Új otthonom ideális helyen volt, az ára egészen elfogadható. Nem is értettem, miként lehetséges, hogy még nem kelt el, bár már fél éve hirdették. Missis Österricher az idős hölgy, aki eladásra kínálta, fölöttép kényes volt, kinek engedi meg, hogy abba a lakásba költözzön, amelyben oly sok éven át élt együtt megboldogult pszichoanalitikus férjével. Valamilyen oknál fogva, végső elszántság. Abban a pillanatban, ahogy beléptem, rám mosolygott, és a rány nyilvánvalóan egyáltalán nem jellemző módon önként vállalta, hogy körbevezet a lakáson. Arra azonban már nem tudta rávenni magát, hogy a férje dolgozó szobájába is bejöjön, s míg én a padlótól a mennyezeti kúszó fából készült könyves polcot csodáltam, ő az ajtóban topogott esetlenül. A polcok valósággal roskadoztak a legkülönbözőbb európai nyelveken írt ezernyi szak és szépirodalmi mű alatt. Ha úgy gondolja, hogy valamelyik érdekli, doktor úr, kezdte az idős hölgy félénken, de nem tudta befejezni a mondatot. Nem viszi magával őket? kérdeztem, s őszintén megindított a hangjából áradó szomorúság. A lányomékhoz költözöm Floridába, nekik már így is épp elég könyvük van. Amikor észrevette, hogy pillantásom a zongorára téved, elhallgatott. Hatalmas mahagóni szalon volt, amilyeneket még a háború előtt csináltak. Hibátlan, tükörfényes felületű, és eredeti elefántson billentyűi is, szinte egytől egyig vakító fehérek. Ösztönösen éreztem, hogy a hangja is tökéletes. Szokott zongorázni? Hallottam hirtelen a hölgy kérdését. Valamikor régen. Üresen kongott a hangom. És Mrs. Österreicher már ott is állt szorosan a könyökömnél, Melegen mosolygott, és a hangszer felé mutatott. – Ugye megtisztel, doktor úr? A hangjából fájó vágyakozás szólt. Egy pillanatig csak bénultan álltam, s örlődtem két gyötrelmes érzés között. Kínzott a vágy, hogy végre megint játszam, és emésztett a bizonyosság, hogy még most sem tudok. Aztán lenéztem a billentyűkre, és hirtelen azokon a szédítő sziklákon voltam Mexikóban, amelyek arra csábítják a vakmerő férfiakat, hogy kockára tegyék az életüket. Olyan magasságban éreztem magam, hogy a fekete és fehér billentyűk puszta látványától tériszonyom lett. A szívem sebesen vert. Lassan visszahátráltam a szikla pereméről. Nem megy, ne haragudjon. Motyogtam. Kicsit kijöttem a gyakorlatból. Már a legszívesebben hanyatomlók elmenekültem volna, Kényszerítettem magam, hogy udvariasan addig maradjak, ameddig csak tudok. A nénike meg egyre csak beszélt, de mintha egy szót sem értettem volna. Amikor aztán már nem tűnhetett illetlenségnek, gyorsan elbúcsúztam. Amikor visszatértem a kórházba, már várt egy üzenet. Az ingatlan közvetítő hagyta. Mrs. Öztereyser felajánlotta, hogy a lakás áráért még a zongorát is odaadja. Csapjon le rá még, mielőtt észhezt ér a mámi. Nincs olyan szó, amely a rémálom pontos ellentétje lenne. Az álomkép nem rossz, de az, amit én láttam álmomban, nem egyetlen kép, hanem képek gyönyörűséges sorozata volt. Österreicher doktor zongorájánál ültem. Későre járt, és én teljesen egyedül voltam egy csöndes, sötét szobában. Egyszer csak elkezdtem játszani. Oly könnyű és magától értetődő volt, mint a lélegzés. A minden cifraságtól mentes, egyszerű cédur prelédiummal kezdtem, és természetes könnyedséggel végigjátszottam az egész Völtemperier teklavért, a partitákat, szonátákat, stökéletes biztonsággal előadtam a fúga művészetét. Aztán újra előről a c prelúdiumtól és a kivételes mesterbillentyűs hangszerekre írt, teljes életművét ki tudja hányszor újra és újra eljátszottam. Testem, lelkem megtelt szeretettel. Nem csak játszottam a zenét, valósággal egyesültem vele. Életem legboldogabb pillanata volt. Aztán fölébredtem. Ha álmomban rendkívüli volt az örömöm, Annál fájóbb valóságra eszméltem. Most már bizonyos voltam benne, hogy azon a csodálatos zongorán soha sem fogok tudni játszani. Reggel felhívtam Mrs. Söszterreichert, hogy megköszönjem, amiért eladja nekem a lakását, s hogy külön köszönetet mondjak a zongora nagyvonalú felajánlásáért, melyet azonban sajnos nem tudok elfogadni. Megérti, felelte udvariasan, de hallottam a hangján, hogy összetörtem a szívét. Így hát júniusban elköltöztem Bostonból, amikor a kora esték még elég hűvösek voltak ahhoz, hogy egy új sütetű kocogót némi mozgásra csábítsanak. Sikerül találnom egy takarítónőt is, aki fölszette a padlóról az okniaimat, meg az alsónadrágjaimat, s a tisztaságnak mégis valamelyest látszatát keltette. Gyakran értem úgy haza, hogy a konyhában valami kellemes tápláló vacsora várt, amelyet csak be kellett tenni a mikróba, s többnyire egy rövid keintelmet is mellékelt hozzá, például... Kedves doktor úr! Az egészség otthon kezdődik. Szeretettel Mersbet! A munka szerződésem szerint két laboránst is beosztottak mellém, akik határozottan fokozták munkám termelékenységét. Ezen kívül heti három délután, mint neurológus, dolgoztam gyermekekkel. Jobbára olyan esetekkel voltam kénytelen foglalkozni, amelyekben a diagnózis felállításán kívül más egyebet sajnos nem tudtunk tenni a kis betegekért. De nagyon szerettem beszélgetni velük. És e munka nap, mint nap emlékeztetett rá, miért is végeztem a kutatásaimat. A nyolcvanas évek végére a génsebészet már végre némi kézzelfogható fogható eredményt is fel tudott mutatni. Én magam egy olyan eljárást fejlesztettem ki, melynek révén egerekben aktivizálni lehetett bizonyos tésejteket, melyek némely típusokat elpusztítanak. Nem mintha az életem csupán munkából állt volna. Évente legalább egyszer mindenféle egzotikus helyeken találtam magam, mint például Acapulco, Honolulu vagy Tókió, mert a kollégáim tudták, hova érdemes konferenciát szervezni. Nekem meg mindenképpen muszáj volt elmennem, mert ekkor már én voltam a génsebészek szakmai szövetségének az elnöke. Az efféle alkalmak a társasági élet egy sajátos formájára is lehetőséget kínáltak, ezekben az években volt néhány futókalandom. Azt hiszem nem is kevés olyan nővel hozott össze a sors, akik komoly lehetőségekkel kecsegtettek volna, de az életemet egyikükkel sem kötöttem tartósan, még a szépek, okosak, kedvesek voltak is mert egyikük sem volt Szilvia. Állandó hajszában teltek napjaink. Hogy miért élünk az idő folytonos szorításában? Ezt legtalálóban French Anderson, szakmánk egyik kiváló úttörője fogalmazta meg. Kérdezd meg a rákos beteget, aki már csak pár hónapot élhet. Kérdezd meg az éces beteget, akinek elfonnyad a teste. A sietségnek az az oka, hogy együttérzünk szenvedő embertársunkkal, akiknek azonnali segítségre volna szüksége. De ha el akartuk érni tudományágunk tényleges fejlődését, rá kellett vennünk a vasintoni főhivatalnokokat a döntő lépés megtételére. Előbb-utóbb engedélyezniük kellett, hogy a kezelést embereken is kipróbáljuk. A legkülönfélébb erkölcsés orvosi kérdéseket kellett átgondolni. Az egyik fő főellenvetés az volt, hogy beavatkozhat-e az ember a teremtő munkájába. Nem tűnt fölös aggodalomnak az sem, hogy mivel az emberi szervezet legkevesebb százezer gént foglal magában, megeshet, hogy tévedésből nem a megfelelő gént aktivizáljuk, és éppenséggel valami borzalmas, kóros szövetképződést idézünk elő. Amíg nem szerezzük meg az egészségügyi minisztérium valamelyik felelős tisztségviselőjének a hozzájárulását, minden erőfeszítésünk csak olyan színdarab lesz, amelyhez a szerző nem írta meg az utolsó felvonást. A szakértői bizottságok mindaddig tanácskoztak egy-egy esetről, hogy végül a kérdés már akadémikussá vált, vagyis a beteg meghalt. El kellett térni, hogy végre valahára akkor avatkozhassunk közbe, amikor még van egy picinke időnk és esélyünk. És eljött egyszer ez is. Josh Liptonnal, egy kedves kócos hajú 11 éves kisfiúval akkor találkoztam, amikor már a halálos ágyán feküdt. Houstonból szállították át hozzánk, ahol a fiúcska agyában könyörtelenül növekvő medullóblasztómát már kemoterápiával, sugárkezeléssel és műtéttel is próbálták orvosolni, mint hiába. Alig pár hete lehetett még hátra. Bár az orvostudomány tarsójában már semmi sem maradt, amit felhasználhatott volna a megmentése érdekében, sem a kisfiú, sem a szülei nem adták fel a harcot. S miközben a gyermek makacsú ragaszkodott az élethez, a szülők szakadatlan kitartással egyre újabb és újabb lehetőségek után kutattak, s még Mexikóba is átmentek, hogy a kétségbe esettek kórházában az orvosi szakma által elutasított misztikus gyógyító módszerekről is érdeklődjenek. Úgy határoztam, kérvényben fordulok a minisztériumhoz, hogy emberiességi okokból tekintsenek el a bürokratikus engedélyezési eljárástól, és járuljanak hozzá Gyors kezeléséhez. Két nagynevű szaktekinté írásban közjegyző előtt tanúsította, hogy a kisfiún az ismert orvostudományi módszerekkel nem lehet segíteni. És mivel az általam alkalmazandó eljárás semmiképpen sem ronthat a gyermek állapotán, és nem súlyosbíthatja a fájdalmát, a tudós szakértők sürgetőleg azt tanácsolták a kormányzati fejeseknek, hogy engedjék kipróbálni a módszeremet, amelyet legalábbis laboratóriumi körülmények között már sikerrel alkalmaztunk daganatok növekedésének a megfékezésére. Miközben a szenteskedő washingtoni bürokraták nagy tanácskoztak, Josh életereje sebesen apat. Smiután miután egy késő este ismét megvizsgáltam, rá kellett döbbennem, hogy a betegsége lefolyását regisztráló papírhegy legközelebbi, egyben utolsó darabja immár a halotti bizonyítvány lesz. Bár személyesen nem ismertem, felhívtam telefonon a bizottság elnökét, dr. Stephen Gabinert, és rendesen kiosztottam. Ide figyeljen, azt akarja, hogy a minisztériumi engedélyt a gyerek temetésén olvassam fel? A rohadt életbe vegyék már komolyan ezt a dolgot. Kockáztasson már egy kicsit az Isten szerelmére. Nem maga viszi a bőrét a vásárra, hanem én. Valójában persze a kicsi gyos, de az ilyen heves vitákban a betegek olykor egy kissé háttérbe szorulnak. Mint ha történt volna valami a vonal túlsó végén. A szív súgott valamit az agynak, s az felébresztette a cselekvő akaratot. Vettem az adást, Hiller doktor. Meglátom, összetudom-e hívni a bizottságot a hétvégén. Különös, hogy egy nagy jelentőségű esemény milyen apró részleteire is emlékszik az ember. Csütörtök volt, március 14-e, hajnali 3.43. 1991-et írtunk. A laborban üldögéltünk és éppen megízlelni készültünk egy újfajta kulináris különlegességet, a misztrából rendelt, füstös, lazacos pizzát, amikor hirtelen megszólalt a telefon. Mertem remélni, hogy ebben az éjszakai órában nem valami jelentéktelen semmiség miatt háborgatnak. Üdvözlöm, Mattyú! Itt Steve Grabiner! Ne ragudjon, hogy az éjszaka kellős közepén hívom, de biztos voltam benne, maga sem akarná, hogy reggelig várjak. Nem mutatom a részletekkel, már is mondom a lényeget. Engedélyt adunk magának arra, hogy egyszer megcsinálja. Többszöri nekifutásra, ismétel próbálkozásra nincs mód. Reggel faxot is küldök. Alig tudtam megszólalni. Grabiner, doktor, Steve, mit is mondhatnék? Hát, felelte fárad derűvel. Azt például mondhatná, hogy valami horrorfilmbe illő őrület semmiképpen sem sülhet ki a dologból. Tudja, hogy erre sajnos nem tudom letenni a nagy esküt. Na látja, ez az, amiért most rögtön felhajtok egy baromi nagy viszkit, és megyek aludni. Jó ét, öreg fiú! Amint elkezdtem összeírni, ki mindenkit kell fölébresztenem a kezeléshez, már is rám tört a kétei. Magamra vállaltam annak a felelősségét, hogy egy emberi lényt az ismeretlenbe vívő utazásra küldök. És bár gyors szülei megesküdtek rá, hogy nem ringatják magukat hamis illúzióba, Gondolni sem mertem rá, egy esetleges kudarccal milyen fájdalmat okoznék nekik. Egyetlen perc vesztegetni való időnk sem volt. Telefonáltam hát a nővérnek, aki Josh álmára ügyelt aznap éjjel, hogy haladéktalanul hívja be a szülőket, mert alá kell írniuk a beleegyezési nyilatkozatot. Azt válaszolta, hogy Mr. és Mrs. Lipton már ott van a fiú szobájában. Nem feledhettem, milyen irgalmatlan konoksággal múlik az idő, Peregtek a könyörtelen homokszemek egyik a másik után. Futottam, ahogy csak tudtam, át az udvaron a lift felé, mely mai éjjel gyötrelmes lassúsággal mászta meg az emeleteket. Ahogy végre felértem, Josh szobája felé iramodtam. Barbara és Greg Lipton már a folyosón várt az ajtó előtt. Ünnepi hangulat volt a levegőben, még nyugtalanítóan korainak tűnt. Ó, Hiller doktor, hogy ez micsoda öröm nekünk! Lelkendezett Barbara izgatottan. – Köszönjük, doktor úr! – szólt az apa kissé higgadtabban. – Kaptunk öntől egy újabb esélyt. – Tudtam, az lesz a legnehezebb, hogy miközben nem szabad azt hinniük, hogy biztos a siker, meg kell őriznem a magabiztosság látszatát. Kényes egyensúly, de valahogy meg kell teremtenem. Muszáj felkészülnünk a kudarc lehetőségére is. Josh már ébren volt, s miközben Reza, a vezető laboráns előkészítette a berendezést, váltottam pár barátságos szót vele. Megkérdeztem kisbetegemet, tudja -e, mi fog most történni vele? Apu azt mondta valami újabb próbálkozás, gyógyszer, ilyesmi. Egészen pontosan nem gyógyszer, magyaráztam, hanem módszer. Vért veszek tőled, újra rendezem a sejteket, aztán ezek a sejtek, amikor a véredet visszacsöpögtetjük beléd, felfajják azt a gonosz daganatot egyszer s mindenkorra. Álmosan bólintott. Elvettem egy tűt a tálcáról, megfogtam a fiú csontsovány karját, és próbáltam egy épvénát találni. A tűt olyan finoman, ahogy csak tudtam, bevezettem és vért vettem. Pillanatokkal ezután Reza már ismét a laborban volt, s másik két laboránssal együtt hozzáláttak a T-sejtek lassú, kényes, s mindaddig még orvosilag nem igazolt átalakítási folyamatához, melynek eredményeképpen azok vélhetőleg alkalmassá válnak arra, hogy megtámadják és elpusztítsák a daganatot. Reggel hat órakor a laboratóriumi készülék már szépen zümmögött, és zajlott a sejtek átalakítása. Ez persze nem kevés időbe került, pedig abból volt csak igazán kevés. Mivel nem volt más dolgom, fels járkáltam a laborban. Reza volt az egyetlen, aki rám mert szólni. Az Isten szerelmére, Matt, nem tudsz valahol másút járkálni? Az idegeimre megy ez a mászkálás, komolyan. Ekkor megcsőrent a telefon. Warren Oliver volt a kórház sajtóreferense. Hé, hey, Hiller, mi újság van ott nálatok? Nem nagy kedven volt hozzá, hogy az agodalmaimat kössírét tegyem, megpróbáltam hát elhajtani, de álhatatosan faggatúzott. Úgy hallom, a washingtoni górék megadták a rajtengedét. Ez azért nem semmi, nagy újság ez úgy bizony. Csak akkor, ha beválik. Már miért ne válna be? De még ha nem működne is a dolog, már abból is nagy hasznunk lehet, hogy te vagy az első, aki megkapta az engedét. Megpróbáltam nem felhúzni magam, és arra gondoltam, voltak éppen csak a munkáját végzi. Ezért fizetik. Ne haragudj, Warren, de most tényleg nagyon sok dolgom van. Jó, jó, de ne felejtsd el, hogy itt vagyok, Matthew. Egy hajóban utazunk, te vagy a kapitány, én meg morzézok a külvilágnak. Letettem a kagylót, nem voltam kíváncsi a rámenős dumájára, és megfogadtam, hogy a munkatársaimhoz nem leszek olyan, mint amilyen velem volt Varren. A kollégáim tudtára adtam, hogy elmegyek reggelizni, és csak néhány óra múlva jövök vissza a kórházba. Nem is igyekeztek leplezni örömüket. Három nappal később végeztünk a gén és s az új sejtek készen álltak arra, hogy visszajuttassuk őket a beteg kisfiú véráramába. Bár hivatalosan senki nem tudta, mire készülünk, még a szobája előtti folyosón is szinte tapintható volt a feszültség. A szülei két oldalt álltak az ágyfejénél, fejénél, fogták Josh kezét. Leültem az ágy szélére, és bekötöttem az infúziót, hogy a vénába juttassam a varázsitalt, ahogy a kisfiú kedvéért neveztem a módosított sejtállományú vért. Igyekeztem magabiztosnak látszani. – Honnan tudják a sejtek, doktor úr, hogy pontosan hová kell menniük? – kérdezte utóbb Barbara. – Nem fordulhat elő, hogy valamiképpen eltévednek? És a test egy másik részében kötnek ki. Ez volt a horrorfilmes verzió. Tudja, feleltem kitérőleg. Minden sejthez pontos DNS cím tartozik, remélem, az irányító szám is helyes. A beteg nem reagált azonnal a kezelésre se pró, se kontra. Nem tehettünk mást, vártunk és figyeltünk. A következő napokban épp csak egy-egy órára mentem ki a kórházból, hogy kocogjak egy kicsit, meg hogy elhozzam a póstámat. A fiút vagy fél tucatszor néztem meg naponta, s mindannyiszor elvégeztem a szokásos rutinszerű ellenőrző vizsgálatokat. Egyszer félrehívott Josh apja, és megpróbált kipréselni belőlem valami kis információt. – Hogy áll a dolog, doktor úr? – Túl korai lenne még bármit is mondani, Greg. – De hát akkor miért vizsgálja meg annyiszor? – kérdezte. Most mondjam meg neki az igazat, hogy azért, mert egyszerűen szeretném tudni, hogy éle még a fia? Az ötödik nap délutánján átvittük josh a radiológiára, az infúziót követő első kontrollra. Mindannyian a Redding radiológus köré gyűltünk, ahogy elkezdte fenhangon diktálni a vizsgálati eredményeket egy kis mikrokazettás magnóba. A tumor méretei 1,5, 2 és 2, ami ha összevetjük az ezt megelőző 14. leolvasás eredményével, nem jelez növekedést. Sustorgás, mormogás, mindenünnen. Jól hallottam el. Kérdeztem vissza, csak hogy teljesen biztos legyek benne, nem képzelődöm. Azt állítod, hogy a tumor egy kicsit sem nőtt? Azt hiszem, épp ezt mondtam az imént, Matthew. Felelt ereddink plépofával, s félreállt, hogy én is jobban meg tudjam nézni a felvételt. Hirtelen erős reménység költözött a szívembe. Ahhoz azonban nem volt elég bátorságom, hogy ennek hangot is adjak, s még a szülőket sem bátorítottam, akik pedig homlok másként reagáltak, mint a szemtelen radiológus. Barbara csendesen sírdogált. Sikerült, doktor úr, sikerült! Most már soha többé nem fog nőni. Ezt azért még nem mondhatjuk biztosan, figyelmeztettem az asszonyt. Ráadásul, amíg a daganatnak akár csak a legkisebb nyoma is fellelhető, a vérzés kockázata is igen nagy. Még nem vagyunk túl a dolgon. Megtörténhet, hogy a javulás csak időleges. Minden esetre a laborban átalakított sejtekből egy adagot megint visszajuttatok a fiúba. Én azonban bizakodtam. Ha óvatosan is, de bizakodtam. Négy nappal később újabb vizsgálat már nem pusztán az állapot stabilizálódását rögzítette, de 25 os csökkenést is kimutatott a tumor méretében. Lelkesültségemet már egyre nehezebben tudtam palástolni, különösen akkor, amikor a második hét végén Gyos már kiült az ágy szélére és jókedvűen lógázta a lábát. – Tudsz teni szezni kiskomám? – kérdeztem tőle aznap reggel, amikor a harmadik infúziót adtam neki. – Egy kicsit – felelte. – Akkor jó, mert meg kellene beszélnünk, mikor játszunk egy meccset. – Na és mikor? – dobta vissza a labdát, s jól láthatóan pontosan tudta, mit kérdez. – Miha is biztosan állsz a lábadon, megegyezünk. – Rendben – mondta széles mosolyjal, és a szemében immár maga biztos derű csillogott. A csoda három nap múlva következett be. Épp befejeztem az esti vizitet, s úgy gondoltam, Joshhoz is benézek pár percre. Befordultam a folyosón, és nem akartam hinni a szememnek. Tőlem vagy húsz méterre, a folyosó túlsó végén kisbetegem sétált a szüleivel, és egyikük kezét sem fogta. Hihetetlen, megrendítő látvány volt, oda rohantam hozzá. Hogy érzed magad? Kérdeztem el fúló hangon. Jól, doktor bácsi, egész klasszul. Még annál is jobban van, doktor úr. Fantasztikus, hogy mennyit javult az állapota. Nevetett boldogan Greg. Még soha nem látta, milyen felszabadultna. Mellőztük a hivatalos formaságokat, nem egyeztettünk időpontot, csak egyszerűen megkértem a nővért, szóljon át a radiológiára, hogy most azonnal visszük a gyereket újabb átvilágításra. Nem is várakoztattak egy percet sem. Az eredmények szenzációsak voltak. A daganat korábbi méretének a felére húzódott össze, s már nem nyomta az agyat. Kiderült, hogy még a flegma alreddingnek is vannak érzelmei. Vadul megrázta a kezemet, még barátságosan hátba is vágott. Mazel tov met, megcsináltad? Nem el. A sráci az érdem, nem az enyém. Ahogy visszatértem az irodámba, felhívtam életem legfontosabb szereplőit, Anyámat és melkomot, csest és elent. Mindannyiukat felvillanyozta a hír, még a szavuk is szinte elakadt. Milyen letettem a telefont, vadul megcsörrend. – Na mi a helyzet, Matthew? – kérdezte Warren Oliver türelmetlenül. – Ezek az újságírók itt viszik ám a füleseket a támogatóinknak, és ha elfelejtetted volna, a kutatási programjaink pénzbe kerülnek. A New York Times-tól ráadásul az a tyúk van itt, akinek már régóta tartozom egy szívességgel. Na, Matthew? Sürgetett. Terítsd már ki a lapokat. Van valami fontos, amit meg lehetne szellőztetni? Egyelőre nincs, válaszoltam, mert arra gondoltam, hogy egy sikeres kezelés még nem elegendő tudományos bizonyíték. Nem akarnék esetleg hamis reményeket gerjeszteni. Azt mondtad gerjeszteni? Öregem, te eltitkolsz valamit előlem. A jó ég áldjon meg. Mondd már meg, miről van szó. Ezt a meccset Warren nyerte. Így hát jobb meggyőződésem ellenére is beleegyeztem, hogy lemenjek az irodájába, és egy negyedórás sajtótájékoztató keretében beszámoljak néhány lényeges dologról. Az újságírók mind szakemberek voltak. Jó részt orvosok. Biztosítottak arról, hogy bár kétség kívül nagy hatással volt rájuk a beszámolóm, ügyelni fognak arra, hogy ne keltsenek túlzott várakozást. A publicitás egyébként a legkevésbé sem érdekelt. Bár valami mégiscsak motoszkálni kezdett bennem. Hirtelen nagyon kíváncsi lettem volna, az olasz sajtó vajon beszámol-e majd az esetről. 16. fejezet Napokon belül világos lett számomra, hogy nem tudok elbújni előlük. Bárhol is voltam, az újságírók minden lehetséges telefonszámon utolértek. Más megoldás nem volt, mint kikapcsolni a személyi hívómat és meghúzódni egy mozi sötétjében, vagy elmenni egy koncertre. Amint lapozgattam a New York Times vasárnapi mellékletét, átböngésztem az elképesztő zenei kínálatot is, és azonnal tudtam, melyiket választom. Azon a délutánon az én drága jó régi Ivi barátném Csellista férje, Roger Josephson, a Carnegie Hall-ban, Mozartot, Chopin és Frankot játszott. Biztosan ívi is ott lesz majd valahol a nézőtéren, és végre kölcsönösen megtudjuk, mi történt a másikkal az elmúlt években. Csak nem teltházas előadás volt, de szerencsémre az első sor végére még kaptam egy jegyet. Az esküvője óta Josephson felszedett néhány kilót, és már kicsit mákos volt a haja. Tekintélyesebb külseje mind illet illet illett érettebb előadásmódjához. Josephson kétség kívül jó úton volt ahhoz, hogy a nagy a művészek közé emelkedjen. Zongorán egy alternatív mexikói hölgy, Carmen de la Rocas kísérte, kinek tehetségét hajdan volt pianistaként észre kellett vennem. Ők ketten nyilván nagyon sokat játszhattak már együtt, miként azt a finom kifejezésmód és a képzelet gazdag rubató híven demonstrálta. A szünetben meg akartam keresni Ívit, de a nézőtér nagyon zsúfolt volt, amellett pedig lehet, hogy ő is azok közé a művész feleségek közé tartozik, akik túl idegesek ahhoz, hogy a nézőtérről figyeljék az előadást, és inkább a férjük öltözőjében keresnek menedéket. Roger és partnere igen eredetilyen játszotta a sopendarab utolsó tételét, s bőven rászolgáltak a feldübörgő tapsviharra. Általában nem szoktam ilyesmit csinálni, de eragadtatásomban most hátra siettem az öltözőkhöz. A biztonsági embernek annyit mondtam csak, a Josephson házas pár régi barátja vagyok. Gond nélkül beengedett. A csellista öltözőjében természetesen csak úgy nyüzsögtek a hízelkedők, jó akarók, menedzserek, publicisták és más effélék. Nem igazán volt kedvem hozzá, hogy átverekedjem magam ezen a lelkes népségen, így inkább Lábújhegyre álltam, hát ha a háttérben valahol megpillantom ívit. Ekkor odajött hozzám a mexikói zongorista, és csábító mosolya megkérdezte: Segíthetek valamiben? Ó, köszönöm. Feleltem. Mrs. Josephson régi barátja vagyok, és szeretnék... Én vagyok Mrs. Josephson, kapta fel a fejét a hölgy latinos temperamentummal. Beletelt egy-két másodpercbe, míg fel tudtam fogni. De hát, mi történt Ívivel? kérdeztem esetlenül. Én történtem, villantotta rám a szemét az asszony. Már jó néhány évvel váltak. Nem olvas újságot? – Ami azt illeti, egy ideig külföldön voltam. Hebegtem bocsánat kérően, amiért nem vagyok napra kész a zenei világ legújabb párcseréjéből. Azt hiszem jobb, ha most megyek. – Ne siessen annyira, bármelyik percben itt lehet, hogy hazavigye a lányokat. A kettes számú Mrs. josephson jó és rossz hírt egyaránt kaptam. Jó, hogy hamarosan újra láthatom régi barátomat, akivel egykor elválaszthatatlanuk voltunk egymástól, és rossz, hogy az eltelt időben a sors nem volt kegyes hozzá. Belőle is, mint oly sok más asszonyból, gyermekeit egyedül nevelő anya lett. Hát ez hihetetlen! csendült fel, mint mezzóharangoska az örömtől sugárzó hang. Ívi volt. S első látásra, mintha mit sem változott volna az elmúlt csak nem húsz évben. Barna haját még mindig most is rövidre vágatta, dióbarna szeme csak úgy ragyogott. Arca kipirult a márciusi széltől, a meglepetéstől vagy mindkettőtől. Mit sem törődve a bámész tömeggel, önfelette rohantunk egymás karjaiba. Parfümje tavaszi virágcsokorként illatozott. – Hol a pokolban voltál ennyi éven át? – kiáltotta és még egyre csak szorított magához. Hosszú történet ívi. Aztán finoman témát váltottam. Csak nemrég jöttem New Yorkba, s úgy hallom, történt veled egy smás, mióta nem láttalak. Igen, így is mondhatjuk, felelte derűsen. Gyere, ismerkedj meg a két legfontosabbal. Oda mentünk a két kedves kislányhoz, mindkettőjükön kék szvetter, alatt a fehér blúz. Egy délről bevándorolt fiatal nővel tracsoltak, akiről kiderült, hogy az ideiglenes pestonkájuk Évi le sem tagadhatta volna a gyermekeit. Mindketten ráütöttek. Ugyanaz a kedves báj sugárzott belőlük. A 13 éves Lili és Debbie, aki még csak tizenegy volt, rajongó lelkesedéssel fogadtak, ahogy a mamájuk bemutatott nekik. Tudjátok, ő az én régi barátom, az a zseniális zongorista, akiről annyit meséltem nektek. Akiből nem zenész lett, hanem orvos? kérdezte Lili. És aki bement a dzsungelbe, aztán meg sose jött ki onnan? csivitelt a huga. Valahogy úgy, nevetett az anyjuk. Honnan tudtad meg, hogy Afrikában voltam? Kíváncsiskodtam. Megvan annak a módja, felelte játékosan. Az az igazság, hogy sokkal jobban szemmel tartottalak, mint gondolnád. Van egy titkos forrásom. És az micsoda? Az egyetemi évkönyv. Igazán jó fejezőcséd, mindig ír bele néhány sort, hogy a volt évfolyam társai tudják, mi van veled. Büszke lehet rád a családod, és csak ezután nézte meg alaposabban a Balhalántékomat. halántékomat. Szinte nem is látszik, mondta együttérzően. Azt hiszem szerencséd volt, nem? Mondhatni, feleltem két értelműen. Mi szél hozott New Yorkba? Ezek szerint családi krónikásom az újabb fejleményekről már nem érezte, oly fontosnak beszámolni. A kornell Orvostudományi Egyetem meghívtak professzornak. Tényleg? Hát ez nagyszerű. Igazán örült a hírnek. Az orvosi pálya végül is meghozta, amit reméltél tőle? Megelégszel igennel vagy nemmel? Mert ha nem, akkor szívesen elvinnélek titeket valahová egy amolyan uzsonna félére. – Menjünk! – visítottak fel a lányok. – Biztos, hogy nem terveztél valami fontosabb dolgot? – ragyogott fel Ivi szeme. – Teljesen. Ezután a lányokhoz fordultam. – Szeretitek az orosz te a házat? – lelkesen bólogattak. Ívi valahogy felhívta magára volt férje figyelmét, és egy kézmozdulattal jelezte, hogy átveszi tőle a gyerekeket. Ahogy kiértünk az utcára, a lányok vidáman ugrándoztak, így aztán végre elmondhattam az anyjuknak, ami leginkább kikiválkozott belőlem. Nagyon sajnálom, hogy nem működött a házasságod. Ezt azért így nem mondanám. Van két gyönyörű lányunk, őket semmi pénzért nem adnám. Jó, persze, de azért mégiscsak egyedül neveled őket, vagy nem? Dehogy nem, felelte. Tudod, ez itt New York? Az esélyek nem kifejezetten kedvezőek az egyedülálló nők számára. Igazán jó kedvében volt, de azért éreztem, hogy ha majd kettesben leszünk, vállásának árnyékosabb oldala is szóba kerül. Egyelőre azonban még csak az orosz teaházhoz érkeztünk meg, és figyelmünket a blinhe, a tejszínhabra és persze a szamovárból bugyogó teára összpontosítottuk. Olyan régóta nem láttuk már egymást, hogy még bizonyos alapinformációkat is tudatnunk kellett a másikkal. Ívi csúcspontként nem meglepően a lányokat említette, a mélypont pedig érthetően az volt, amikor Roger a tüzes mexikói leányzó mellett tette le a voksot. Teljes nyíltsággal beszélt a lányok előtt, akik nyilván testközelből szemlélhették szülei váltásait. Én kivált kép az eritreai kórházra voltam büszke, s leginkább a golyót hagytam volna ki. Sebesülésemet nem részleteztem különösebben, nem akartam megriasztani a lányokat. Szilviáról gyakorlatilag nem ejtettem szót, ez a történet különbeszélgetést érdemel, és amúgy si a gyerekek fülének való. Ívi most is épp oly rendíthetetlennek tűnt, mint korábban mindig. Bár már két évtized telt el azóta, hogy először találkoztunk, mit sem változott a véleményem róla. Erős volt, alkalmazkodó és derűs. A jót hálával fogadta, a rosszat önsajnálat és kesergés nélkül. Válás után természetesen módosítania kellett a pályáját, de Roger volt annyira nagyvonalú, hogy beajánlotta őt a Zsülierthez, ahol csellista magántanítványokat vállalt, Mesterkurzosokat tartott, és különféle kamarazenekarokkal még fellépése is voltak, legalábbis New Yorkban és környékén. Bár mentségem kétség kívül volt, mégis valamiféle irracionális bűntudat gyötört, amiért válságos időkben nem voltam jelen az életében, holott a barátságom talán a segítségére lehetett volna. – A nyarakat hogy töltöd? – kérdeztem – mert első beszélgetésünket igyekeztem semleges témákra korlátozni. Hát a lányok Rogerrel is, láthatóan még mindig nehezére esett kimondani, Carmennel elmennek egy hónapra. Én meg mostanában Aspenbe járok a zenei fesztiválra. Na jó, most azért már elmondhatnád, amit eddig olyan ügyesen eltitkoltál. Teljesen paf lettem. Nem értem, mire gondolsz? Arra, hogy mi a neve, mi a foglalkozása, hány gyereketek van, meg ilyesmi? – Miről beszélsz, Ívi? – Mégis mit gondolsz, miről beszélek, a feleségedről? – Miféle feleségről? – Ne viccelj már, minden valamire való New Yorki krapeknak van felesége. – Ki kell, hogy ábrándítsalak, nekem ugyanis nincs. Ezen elmélázott egy darabig, nem tudván, mihez kezdjen ezzel a nyilvánvaló rendellenességgel. Tudtam, mi lesz a következő kérdése, és jól láthatóan már vívódott is, hogyan fogalmazhatná meg tapintatosan. – Nem sikeredett a dolog? Majd, – Majd máskor mesélek róla – válaszoltam kitérően. – De csak ha nem okoz neked fájdalmat. – Ó, nem – mondtam a legkevésbé sem meggyőzően. Legalábbis Ívit biztosan nem tudtam rászedni. Mindig a vesémbe látott. Szerettem volna többet tudni a lányokról. Határozottan az volt a benyomásom, hogy nem élvezték az apjukkal töltött délutánt. Aranyos kislánykák voltak, és amennyire rövid ismerettségünkből láthattam, egész jól átvészelték, hogy boldogtalan korukban, egyáltalán nem példátlan módon, a szüleik házassága zátonyra futott. Világos volt a számomra, hogy nevelésükre az anyjuk sok nehéz magányos évet áldozott az életéből. Még csak most kezdtek abba a korba érni, amikor létezésüknek már nem minden egyes órájában volt szükségük szülői figyelemre. Ívi néha már talán lazíthat egy kicsit. Az uzsonna véget ért, a gyerekek már az orosz krémtortát is bepakolták. Leintettem egy taxit, hazavittem őket. Nagy örömmel fedeztem fel, hogy alig pár házra laknak tőlem, Bícsem kördben. Nagyon híres épületben laktok. Mondta a lányoknak. Az emberek keleti Kárnegihának nevezték el. Azt mondják, ez az egyetlen olyan bérház New Yorkban, amelyben minden egyes lakáshoz frigider, mélyhűtő, tűzhely és egy Steamvé jár. Igen, mondta Debbie. Mami úgy is szokta hívni, hogy a filharmonikus köz. Ívire néztem, elmosolyodott. Ez az egyik előnye, hogy nálam maradtak a gyerekek. Nem volt kérdés, ki kapja a lakást. Nem csak azt élvezem, hogy annyi muzikális szomszédom van, hanem azt is, és itt egy kis huncut mosolyra húzódott a szája, hogy hiába erőlködött Kármen, nem tudta megszerezni. Ó, ez azért nem egész biztos, csiripelte Lili. Mit a szédesem? kérdezte Ívi. Egy kicsit bonyolult, de Kármen azt mondta, Hogyha a Mr. Sephardi megkapja a londoni állást, akkor a tető lakását felkinálják megvételre, és ők akkor mindenképpen megveszik. Láttam, Ívi valami csúnyát készül mondani, de visszaszívta. Nagyon feldühítette a hír. Hogy kicsit megnyugtassam, azt hazudtam, hogy éppenséggel engem is érdekelhet az a lakás, és akkor viszont kutyakeményen meg fogok küzdeni érte. A lányoknak túl tetszett az ötlet. Te Matt, majd meghalok már a kíváncsiságtól, bögte ki hirtelen Ívi. – Mondd már meg, mit játszol mostanában. Egy darabig csak hümmögtem, megpróbáltam gyorsan kiötölni valami választ. Pillanatnyilag mocárt összes zongoraversenyén megyek végig. Ez óriási, lelkendezett Ívi, de aztán én félszegen folytattam. Csak épp hagyom, hogy helyetem Daniel Baremboim játszon. Tudod, annyi munkám van a laborban, hogy legfeljebb a CD-ket tudom feltenni. Na mindegy, ez különben is hosszú történet, majd legközelebb megbeszéljük, mert remélem hamarosan megint találkozunk, igaz? A liftben láttam, hogy ívi néma dialógust folytat a lányaival, a lányok meg beleegyezőleg jelzik, hogy csak hozakodjon elő azzal, amivel akart. Figyelj csak, meg! a lányok meg én szeretnénk meghívni téged vacsorára. Benne vagyok. Melyik nap lenne jó neked? Én a magam ura vagyok, úgyhogy ti választhatok. Elkezdtük hát az időpont egyeztetés, igen macerás műveletét. Hétfőn a lányoknak zeneórájuk van. kedd és csütörtök este csak fél tizenegyre ér haza, tanít. Én hétfő és csütörtök délutánonként az egyetemen szemináriumot vezetek, aztán mint vendégtanár alkalmanként még előadásokat is tartok. Végül is csak jó tíz nap múlva találtunk egy olyan estét, amelyik mindannyiunknak alkalmas volt. Őszintén szólva nem is bántam, mert össze akartam szedni a gondolataimat. Hogy újra ráleltem Ívire, emlékek sokasága túlult elő bennem, elszalasztott lehetőségekről, elpackázott esélyekről. Soha nem lett volna szabad hagynom, hogy az élet külön utakra sodorjon minket. Egy dolog biztos volt. Most, hogy ismét megtaláltuk egymást, ugyanott fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk. És ez alkalommal nem lesz megszakítás. 17. fejezet A különc magatartással csak az a baj, hogy mindenkinek feltűnik, ha az ember véletlenül egy kicsit normálisan viselkedik. Mert amikor két héttel később már fél hatkor eljöttem a laborból, és szóltam, hogy aznap már ne várjanak vissza, a kollégák rögtön elkezdték köszörülni rajtam a nyelvüket. A baj voltaképpen már reggel megtörtént, amikor is úgy mentem be a munkahelyemre, hogy előzőleg szépen levágattam a hajam. Nem volt orvoskongresszus, vendéget se vártunk Washingtonból, mi az Isten csodájának akar tehát a főnök minden látható ok nélkül tisztességesen kinézni. Bár a titkárnőmnek bizonyos részleteket azért elárultam. Annak idején megkértem írja be ehhez az estéhez vacsora fél nyolckor, és jegyezze fel magának, hogy figyelmeztessen vinni a babákat. Az utolsó afrikai napokban végigjártam a környező falvakat, felkutattam a legkiválóbb kézműveseket, akiktől különféle helybeliekről varázslatos kis figurákat szereztem, olykor kifejezetten rendeltem, hogy amikor majd otthon leszek és rám tör a nosztalgia, rájuk nézhessek és emlékezhessek, kik voltak ők és mit jelentettek nekem. Ránéztem miniatűr eritreai emberkéimre, és megpróbáltam közülük ajándékot választani ívi kislányainak. Kezdetben arra gondoltam, hogy olyan babákat viszek nekik, amelyek korban hozzájuk közel álló lányokat ábrázolnak. Végül mégis úgy határoztam, azt a kettőt adom nekik, amelyek az én szívemhez álltak a legközelebb, két öreg muzsikus, akik helybeli hangszereken játszanak, az egyik valami dobfélén, a másik egy hosszú nyakú hegedűn. Pont úgy néztek ki, mint azok a zenészek, akik aidánál játszottak azon a régi karácsonyestén. Úgy döntöttem, Ívinek nem ajándékozók babát, először nem is értettem miért. Azt hiszem, nem akartam, hogy részese legyen bárminek is, amit hátrahagytam. Egyszerűen néhány szál virágot vettem neki. Emlékeztem, szereti a nárciszt. A keleti Carnegie Hall hű volt a nevéhez. Amint benyitottam a kapun, egy híres zongoristát vettem észre, aki a feleségével nyilván koncertre igyekezett, nem a sajátjára, mert akkor jóval korábban kellett volna elindulnia. És az olasz liftes fiú is megállás nélkül csak zenéről beszélt, miközben az ügyfeleit a megfelelő emeletekre navigálta. Hozzám is volt néhány jó szava, mert azonnal valami művészfélének vélt. Miután megtudta a úti célomat, kijelentette, hogy Mrs. Josephson igazi finom hölgy, nagyszerű muzsikus, de legfontosabb, hogy csodálatos anya. Vajon a lakókról alkotott a ítéleteit minden látogatóval megosztja? Vagy ívi esetleg különleges előjogokat élvez? Még hozzátette, hogy az én feleségem is kiváló anya, bár hangszer csajnos nem játszik. A legnagyobb sajnálatára végül csak megérkeztünk Évi emeletére. Azon a legkevésbé sem lepődtem meg, hogy a szomszédból Rachmaninov zongora versenye árad élőben. Az viszont szinte megrendített, hogy ívi lakásából paradicsom és fokhagyma átható meghitt illata szál. Ez óriási hatást tett rám. Igazi otthoni vacsora ígéretét hordozta a megunt éttermek, a sivár mikró helyett, és akik most várnak rám, hogy üljek le közéjük egy igazi család. Debbie nyitotta ajtót, és bejelentette, hogy a mamája csak percekkel korábban ért haza, mert bent kellett maradnia egy tanszéki értekezleten. – Vissza tudna jönni egy kicsit később? – ajánlott a segítő készen. – Még nem vagyunk készen. – Debbie! – csattant fel ívi hangja a háttérből. – Azonnal kísérbe út a konyhába. – Szia! – köszöntött mosolyogva, ahogy beléptem. – Ahogy a főpincértől már hallottad az imént, egy kis késésben vagyok. Kinyitnád a kiántit? Miközben Lili egy tálkába parmezán sajtot reszelt, ő egy szűrőn lefolyatta a vizet a tésztáról. Egyszerű, de igen előnyös ruhája fölé, melyet tanításhoz bizonyosan nem hordott, kötéinkét kötött. A konyhára kecsegtető aromák elegyes illatfelhője borult. Diák éveink jutottak eszembe, amikor szokásunk volt, hogy együtt megfőztük a vacsorát, aztán fél éjszakán át lázasan zenéltünk. Oda léptem hozzá, jobbról-balról megcsókoltam. Úgy sejtettem, Lili nem különösebben rajong az e keféle látványos kimutatásáért, de azt is éreztem, Debbinek nincs ellenére. Pirulós mosolya pedig, amikor apásan megkócoltam a haját, ez csak megerősíteni látszott. Amikor a lányok megterítették a konyhaasztalt, elővettem az ajándékokat egészen elbűvölte őket, csak nem a vacsora végéig ez szolgáltatta a témát. Ádi Suma emléke, melyet a fejedelmi falatozás közben megosztottam velük, most is éppoly élénken élt bennem, mint évekkel korábban. Magam előtt láttam a várakozó betegek végtelen sorát, akik egy teljes éjszakán át, sokszor még ennél is hosszabb ideig, ültek békésen a porban, lestek, mikor kerülnek sorra, s olykor bizony csak röpke percek jutottak nekik, fürge diagnózis, ahogy elneveztük. Az önzetlen kollégák különös kompániája azoké, akik oda az otthoni kényelmes munkát, hogy segítsenek az éhezés, a szárasság, a polgárháború áldozatain, és mindennek következtében az a méreható változás, amely végbe ment bennem, és amely azt okozta többek közt és amely azt okozta többek közt, hogy azóta mindig bűntudatot érzek, egy ilyen gazdagon terített asztalnál. Páratlanul jól nevelt lányok voltak, tálaláskor vagy a vacsora végeztével nem tűrték el, hogy az anyjuk akár csak a kisúját is megmozdítsa. Ívi azon egyértelmű utasítását viszont, miszerint legfőbb ideje visszavonulni és hozzáfogni a leckeíráshoz, makacsul semmibe vették. Évi kénytelen volt határozottan rájuk szólni. Azt hiszem, hölgyeim, jobban teszitek, ha most azonnal bementek, és hozzáláttok a devuárhoz, mert különben nem lesz telefonálás. Ez már hatott. Bár a vonakodó Debbie még kicsit húzta az időt azzal, hogy megkérte a mamáját, hadd jöjjön vissza, amikor majd elkezdtek játszani. Zenélésről itt egy árvaszó sem esett, kislányom. Felelt ívi hangjában egy csepnyi zavarral. matthew ma hosszú napja volt, és szerintem egyszerűen csak lazítani szeretne egy kicsit. Aztán felém fordult, és látványosan témát váltott. Mikor szoktál bemenni a kórházba? tagadás sokkal kellemesebb kérdés. Tulajdonképpen van, amikor haza sem megyek. Ez a személyiség zavar tévesen nagy hatást tett a lányokra. Egyáltalán le sem tetszik feküdni? kérdezte Lili kerekre nyílt szemekkel. Dehogy nem. A kanapémon azért mindig durmolok egy keveset, magyarázkodtam gyorsan. Azért van ez, mert nem tetszik házasnak lenni? Érdeklődött a furfangos Debbie. Ívi rákvörös lett, és most már teljes anyai szigorát latba vetette. Na most aztán már elég, kisasszony. Leszel szíves rögtön a szobádba menni? Jó, jó, viszlát később. Remélem. Hát ez óriási. Csúda aranyosak. Nevettem el magam, s még hosszabban is zengedeztem volna a lányokról, ha közbe ívi mérge el nem párolog. Roger hogy bírja ki nélkülük? Egész jól. Felelte leplezetlen nehezteléssel. Az az érzésem még a távol keleti útjait is úgy időzíti, hogy a gyerekek még véletlenül se tudjanak elmenni vele. Helyesebben velük. Talán észrevetted, Kárment, nem igazán szívlelem. Hinnéd róla, hogy van három saját gyereke? Kutyába se veszi őket. De hát tudod, művész. Ez igazán szomorú, ívi. Nagyon sajnálom. Próbáltam végaztalni egy kicsit. Ez a gyerekekkel meg veled szemben is pofátlanság. Gondolom, időnként te is szeretnél koncertezni. Talán majd, ha a lányok nagyobbak lesznek. Csak ki kell várnom. De most én rád volnék kíváncsi. Az orvosi bravúrjaidról már hallottunk, úgyhogy most a zene jön. Mi csinálsz mostanában? De komolyan. Nem voltak illúzióim. Tudtam, hogy előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül szóba kerül ez is. Hiszen ez volt a mi kötelékünk, közös nyelvünk. Vajon diskurálhat-e két hal úgy, hogy egyszer sem kerül szóba a víz? Bár már napok óta sok órán át azon tépelődtem, Miként is mesélhetném el, hogy talán ez a jó szó, elvesztettem a zenét. Sehogy sem találtam rá a megfelelő szavakra. Mert hát hogyan is magyarázhatnám el neki? Hogy biztosan a fejlővés az oka? Sok szakkönyvet átnéztem, és a pszichoanalitikus kutatások azt mutatták, lehetséges-e féle kapcsolat. De vajon az én esetemben valóban erről lenne szó? Ez a bénultság nem inkább a csalódás kísérteties keserű hozadéka? Meddig tudom még elkerülni, hogy mindezt felfedjem előtte? Hiszen ettől lettem az, ami vagyok. Vagy inkább, ami nem vagyok. Erről még soha senkinek nem beszéltem. S miközben szívemet feltártam előtte, lassacskán magam is kezdtem ráeszmélni, milyen fájdalmas némaságban éltem már hosszú-hosszú évek óta és ráébredtem, hogy Ívi az egyetlen ember a világon, akivel mindezt megoszthatom. Azzal a délutánnal kezdtem, ott, Krenszmontanában. – Istenem, Matt! – sóhajtott Ívi együttérzőn, amikor a végére értem. – Ez borzalmas lehetett. Hogy tudod ezt elviselni? Oh, – Ó, hányszor kérdeztem magamtól én is ugyanezt sok-sok éve már és hogy tudtam elviselni azt a pillanatot, amikor rádöbbentem, hogy a zene nincs többé. Hosszú szünet után szólal csak meg. Beethoven? Őt juttatja eszembe, ami veled történt. De ő még, ha megsüketült is, képes volt komponálni. Meg tudta írni az örömódát, és belül hallotta a szárnyaló kórust. Némának érzed magad biztosan. Kérlek, ívi, ne túlozz! Én nem vagyok zseni. A világot nem érte pótolhatatlan veszteség. – De téged igen? – mondta oly részvédtel, mintha helyettem beszélt volna. Pár percig csendben üldögéltünk, aztán mélyen elgondolkodva rám nézett, és azt mondta. – Mondj el mindent, mert Bátran, ne félj! Késő éjszakáig beszélgettünk. Szilviáról, Párizsról, Afrikáról, és Szilvia teljes eltűnéséről. Ívi csak csöndben figyelt. Végül aztán, amikor befejeztem, a szemembe nézett, és röviden csak ennyit mondott. Még mindig szerelmes vagy belé. Nem is tudom. Valahogy jelen van a lelkemben. Állandóan? Nem, azt azért nem. De sokszor eszembe jut. Például, amikor valami olyan zenét hallok, amit én is játszottam neki. Na mindegy, nem olyan nagy ügy ez már. Nekem nem úgy tűnik. Állapította meg aggodalmasan. Az Isten áldjon már meg. Mit emészted magad ennyi év után? Hát el tudod te azt képzelni, hogy valaha is az eszébe jutsz? Nem is tudom. Kerteltem. Aztán nem hiszem. Majd végül? Á, persze, hogy nem. Biztos, hogy nem. Mérget vehetsz rá, hogy nem. Dohogta haragosan. Könyörgök, mert. Hát a zene volt az életed értelme, nem? Hogy engedheted meg, hogy ellopja tőled az éned lényegét? Erre nem tudtam mit felelni. Ő meg rendületlenül tovább puhított. Na, met? akkor most jól figyelj. Ez itt, Ivi, a te öreg barátod. Mondd csak bátran a szemembe, hogy a zenélés nélkül is kitűnően el vagy. Hogy mondhattam volna? Bár azt hiszem, látta ő ezt már jól. Megfogta a kezem. Nem tudom elképzelni, hogy művészt ennél nagyobb veszteség érjen. Azt feleltem, orvos vagyok. – Attól még nem vagy kevésbé művész – válaszolta Szeliden. – Köszönöm. – suttogtam. – Ha te mondod, biztosan van benne valami. Egy kicsit elgondolkodott, majd azt kérdezte. – Azóta próbáltál valamit játszani? Akár a legegyszerűbb darabok valamelyikét? – a gédúr menüettet például. Évi, értsd meg, nem tudok. Elhagyott a zene. Az utolsó hangjegy is. Még a frázisok közti csendek is. Az évek alatt valahogy hozzászoktam már. És orvosként azért csak életeket mentek. Ez azért nagy megtiszteltetés. Hidd el, ha választanom kellene. De miért kellene, mettyú? Miért kellene így súlyosan bűnhődnöd? Már egy kicsit sajnáltam, hogy elmondtam neki. A szívem mélyén viszont nagyon is jól tudtam, hogy ha a sors nem hoz össze minket újra, már nem sokáig húztam volna. 18. fejezet Bántott, hogy oly sokáig maradtam nála. Ívinek korán kell mennie, hiszen indítja a gyerekeket az iskolába. Nekem nem voltak e fajta kötelezettségeim. De oly mélyen belemerültünk a beszélgetésbe, hogy észesen vettük, mennyire elszaladt az idő. Amikor hazaértem, az a nevetséges késztetésem támadt, hogy, mint a régi szép időkben, felhívjam és megköszönjem neki. Elhessegettem az ötletet persze. Még nem akartam, vagy nem tudtam elaludni. Így hát leültem és megpróbáltam kieszelni valami spontánnak tetsző ürügyet egy következő találkozóra. Talán meghívhatnám Ívit és a gyerekeket egy koncertre, vagy egy matiné előadásra, esetleg egy vasárnap reggeli biciklizésre a centrál Parkba, ahol aztán a sportolás után le is telepedünk a fűbe és jó belakmározunk. Miközben a különféle alternatívákon törtem a fejem, hirtelen belém villant, hogy mindegyikben olyan családféleként jelenünk meg. De vajon képzelődéseimben miért nem jelenik meg olyan variáció, amelyben egyedül ívit hívom meg mondjuk vacsorára. Arról volna szó talán, hogy érzelmileg nem szeretnék belemászni valamibe? Nagy marha vagy te, mettyú. Belsőségesebb viszony nehezen alakulhat ki két ember között, mint az esti meghitt együttlét során. Volt egy kis belső eszmecserém az öcsémmel. Csesz fanyarul megkérdezte. Na most meg mi a baj, nagyfiú? Félsz, hogy a végén még boldog leszel? A válasz igen. De hát nem olyan nehéz ez, Matt, oktatott Csez, hiszen húsz éve a barátod. Nem valaminek a kezdetéről van itt szó, hanem természetes folytatásról. Miért nem lazulsz el egy kicsit? Hagyd, hogy a dolgok maguktól megtörténjenek. Az ücsém időnként egész értelmes tudott lenni, különösen a képzeletemben. Meg is fogadtam a tanácsát. Másnap reggel felhívtam ívítés, és megköszöntem neki az estét. Ő se tudott szembenézni a saját érzéseivel, a lányokra hivatkozott, akik, mint mondta, nagyon megkedveltek engem, és megkérték az anyjukat, hívjon el megint. Véletlenül nem érdekelne egy buli? Érdeklődött. Amit Móczárt születésnapja tiszteletére rendezünk jövő szombaton? Minden évben összegyűlik ilyenkor egy csomó barát meg kolléga. Zenélünk is persze, és ha valaki elő szeretne adni valamit, semmi akadálya. Hm, ez bizony erőltetésnek hangzik, de Évi gyorsan biztosított róla, hogy tévedek. Aki pedig nem játszik semmilyen hangszeren, a közönség sorait erősíti. Semmi más nem kell te át csinálnod, mint hogy szépen elücsöröksz, figyelsz, és megbocsátod a megbocsáthatatlan hibákat. Hibákat? Na-na! Van ott mindenféle zenész. A legjobb barátnőm, Georgi brácsát tanít a vonós vonóstanszékén. A férje egy csuda pofa, egyébként könyvelő, de a zongoránál, ha nagyon finoman akarok fogalmazni, tisztára két balkezes. De olyan lelkes, hogy elnézzük neki. Eljössz? Persze. És te mit játszol? Vonósötösökre készülök, de lehet, hogy valami másba is beleugrasztanak még. Na ez jól hangzik. Hányra menjek érted? A nyolc óra jó neked? Hogyne? Vigyek valamit? Esetleg valami rendesebb fehér bort. Én meg megcsinálom a híres lazanyámat. Nagyszerű. Akkor jövő szombat. Viszlát. Luigi negyed sebességgel vitt le minket a buliba. Három teljes emelet, s a megkurtított utazást csevegéssel töltöttük ki. Az úr zongorista, ugye? ezt kimondta. Reagáltam némileg paranoiásan. Ivi megvonta a vállát jelezvén, hogy a felelősség nem az övé. Luigi ekkor felfedte kártyáit. Nyilvánvaló. Az úr nem visz hangszert, mint játszhat, hanem zongorán. Énekelhetnék például. Feleltem mókázva. Beszélgető társam elidőzött ezen egy fél pillanatig, majd döntött. Nem, én ezt nem hiszem. A tereferének vége lett, megérkeztünk. Bulikban soha nem én szoktam lenni a társaság középpontja, ezért mindig nagyon hálásan fogadtam, ha leülhettem a zongorához. Minden elképzelhető társasági eseményen, talán csak a temetéseket kivéve, biztosra vehettem, hogy megkérnek, játszam. Most azonban nem témferektem esetlenül, nem volt gond, miről beszélgetnem, hiszen a téma nagyon is közel állt hozzám, s pontosan meg tudtam ítélni, melyik előadó milyen tehetségű. Mi több, nyugdíjas voltom megkönnyebüléssel töltött el, amikor megismertem a New York Times zenei kritikusát. Ez a fazon az égvilágon mindent megkritizált, beleértve még az előételt is. Szerencséjére Evie lazanyája ízlett neki, mert különben megnézhette volna magát. A jó öreg Amadeusz művészetét a vendégek leginkább a vonósok hangsúlyos szerepeltetésével érzékeltették. Hamarosan sor került kedvenceimre, a kvintettekre is, melyek közül házigazdánk a zenekedvelő könyvelő számára az ezdúr nyújtotta a megmérettetés lehetőségét. Évitől tudtam, hogy egész évben erre készült. Míg a zenésztársai már jókedvűen hangoltak, ő még izgatottan áldogált, és a közönséget fürkészte. Ki tudja miért, a pillantása rajtam állapodott meg. – Szép jó estét, szervusz! – mosolygott rám idegesen. – Nem ívi barátja vagy véletlenül? Az én nevem Hervi. A tédre sajnos nem emlékszem. Újra bemutatkoztam. Világosan látszott, iszonyúan meg van rémülve, hogy pillanatokon belül már ráfigyel mindenki. Figyelj csak, Mett, úgy hallom, te nem játszol az este. Azért egy kicsit ismered a kottát? Mert, miben mesterkedsz? Kérdeztem tőle barátságosan. Tudnál nekem lapozni most, ebben a következőben? Persze, Hervi, szívesen. Évi lelkesen cseverészet valakivel a tánál, de a pillantásunk azért találkozott. Rámosolygott és mintha azt mondta volna, érezd jól magad. Herviről nem én tehetek. Aztán belefogtunk, és Hervi herkulesként küzdött, hogy legalább a ritmussal lépés tartson. Úgy éreztem magam, mint hajdanán, még alorvos koromban, egy rémesen fakezű sebész mellett, aki valami egészen egyszerű műtétet is gyalázatosan elbarmolt. Szerettem volna most közbelépni, hogy a szegény jó mócárt megnyugvással eljjen. És mégis, a derék hervi minden ügyetlenkedése ellenére is örültem, hogy ismét így közel lehetek a hangszerhez. Szerencsére azért egy idő után vége lett. Ekkor ívi és néhány tanszéki barátja következett, s már jöttek is ki, hogy egy vonósötöst adjanak elő. Ahogy elment mellettem, megcsókolt, és azt súgta. – Nagy voltál, met? <gül> Kösz! – nevettem el magam, s visszacsókoltam. Nem voltam biztos benne, hogy erre a kis fizikai érintkezésre mentségül szolgálte, de Herviben barátra leltem, és megígértem, ismét lapozok neki, ha úgy adódna, hogy aznap este még játszik valamit. Ó, kérlek, uram, ne! Évi betartotta a szavát, és nem említette senkinek zongorista múltamat. De az is szemmel látható volt, hogy velem, mint jövőbeli partnerrel, kapcsolatban egy-két barátját a bizalmába avatta mert szinte mindenki, akivel aznap este szót váltottam, kéretlenül is elismerőleg szólt róla, emberként, művészként egyaránt. Az egyik férfi azt tudatta velem, hogy a férj, Roger, tiszta hülye volt, hogy egy ilyen lányt elhagyott. Kármennek hosszú távon úgy is csak azért van szüksége rá, hogy a fallos gyűjteményét gyarapítsa vele. Úgy fogja majd magát visszakönyörögni. Azt már nem, ha áll. Olyan sokáig maradtunk, hogy Luigi közben már hazament. Miután felértünk Ivi lakásához, Bob az éjszakás gondnak türelmesen megvárta, hogy le kell-e vinnie vagy sem. Nem tudtam, mi fog történni, de Ivi szerencsére igen. Nem sokat tudtunk beszélgetni az este. Bejössz egy kicsit? Jó. Feleltem, és Bob már ott sem volt. Csinálok kávét, aztán bevisszük a stúdióba. Javasolta, s a bejárattól jobbra lévő szoba felé mutatott. Igazit vagy koffeinmenteset? Az enyém legyen inkább igazi. Később még bemegyek a laborba. Most az éjszaka közepén. Szokásom lett, hogy a szombati éjszakás fiúk is megkaphassák a maguk piros pontjait. Beléptem a stúdióba, és felkapcsoltam a villanyt. Valóságos paradicsom volt egy zenész számára. Azokat a falfelületeket, amelyeket nem könyvek borítottak, parafával hangszigetelték, hogy bármely napszakban lehessen játszani. A könyvtár úgy tűnt, a cellóra valaha írt összes művet tartalmazza. A szobában dobogó is volt az ablak mellett, így ívi játék közben a folyót láthatta. A fal mellett egy nagy szténvei állt. Épp csak egy lépést tettem a hangszer felé, amikor Évi megjelent, kezében a tálca, a gőzölgő kávéval. Sokkal figyelmesebb volt annál, sem, hogy bármit is mondjon. Elvettem tőle a tálcát, letettem az asztalra, és átkaroltam őt. Egy pillanatig szorosan átölelve tartottuk egymást. Aztán már csókoltuk is, de én már nem úgy, mint jó barátok. Teljesen természetesnek tűnt. Kis idő múlva kibontakoztam az ölelésből, s halkan becsuktam az ajtót, hogy első szeretkezésünk hangjait magába zárja a stúdió. A zene szoba. Újjá születtem akkor éjjel. Tudtam, hogy reggel, amikor felébredek, ív ott lesz mellettem. És nem csak holnap vagy holnap után, hanem végtelen sok jövőbeni reggelen. Most majd kinyitom a szemem, átnyúlok és megérintem őt. Életemben először megsejtettem, milyen lehet az örökké valóság. A sok-sok év alatt, amióta ismertem őt, még csak fürdőruhában sem láttam. A teste új felfedezés volt számomra. Mellét, amikor csókoltam, akkor láttam először. Ahogy szeretkeztünk, ívi sokkal gyengédebb és érzékibb volt, mint azt bármikor hittem volna. A vágyat, melyet mindig is éreztem iránta, miképp folythattam el annyi éven át. A felkelő nap már mint a természet megbonthatatlan rendjének részét köszöntött minket. Szerelemben ébredtem. Aztán persze kapkodhattunk. A lányok szerencsére még aludtak, így volt annyi időnk, hogy adjunk az illemre is. Ívi beszáguldott a szobájába, én meg gyorsan felöltöztem és rendet tettem a stúdióban, hogy úgy tűnjön, az utolsó pillanatban meggondoltam magam, és mégiscsak itt maradtam szundítani néhány órácskát. Súlyos kételjeim voltak, hogy Lili és Debbie beveszi a mesét, de azért azt sem gondoltam, hogy a jelenlétem zavarná őket. Minden esetre szép családi körben megreggeliztünk, és amikor a gyerekek visszamentek a szobájukba, hogy tetszésük szerint töltsék el a vasárnap reggelt, ívivel egymásra mosolyogtunk az asztalnál. Aztán elnevette magát. Hát hallod, ez elég hirtelen történt. Ahhoz képest, hogy húsz éve ismerjük egymást, nem hiszem, hogy elsiettük volna a dolgot, nem gondolod? Az arca szavak nélkül is elárulta a választ. Az egyetlen kérdés ez volt. Akkor most mi lesz? Csendben kortyogattuk a kávénkat, s úgy tettünk, mintha a vasárnapi lapokat bújnánk, amikor szinte egyszerre robbant ki belőlünk, hogy meg kell beszélnünk közös jövőnket. Hazamész? kérdezte. Egyszer biztos. Mármint előbb-utóbb legalább inget váltani, haza kell mennem. Jó, de azután? Nem tudom. Te mire gondolsz? Most elkezdődött valami, Matt. Szerinted hogy folytassuk? Úgy, hogy pontosan azt tesszük, amit mondasz. Hogy folytatjuk. Az egyetlen gond az, hogy a lakásomban nem igen van hely a csellódnak. Még kevésbé a lányoknak. És ha te maradnál itt, mondjuk egy hétre? Na és a lányok? Ebből tényleg lehet egy kis gond, ismerte elmosolyogva. Azt hiszem, soha többé nem fognak elengedni. És így is történt. Az egy hétből egy hónap lett, aztán kettő, aztán három. Egy este Debbie, aki soha nem kertelt, milyen a szemembe nézett, és azt kérdezte. Matthew? Hívhatlak a punak? Miközben feleltem, ívire néztem. Ez attól függ, a mamád megengedi -e, hogy Mrs. Hillernek hívjam. Már régen eldöntöttem, és csak a megfelelő alkalomra vártam, hogy megkérdezzem. És te, anyu, igent mondasz? Évi valósággal sugárzott. Csak akkor, ha te meg a nővéred lesztek a koszorús lányok. Ez azt jelenti, hogy új ruhát kell majd viselnünk? Bukkant elő hirtelen Lili onnan, ahol hallgatózott. Igen, drágám, felelte Évi. Ez sok-sok minden újat jelent majd. Egy hét múlva Sidney Bridgestó békebíró eljött hozzánk, és a lányok jelenlétében összeadott minket, mint férjet és feleséget. Ívi tanúja a brácsás Georgi volt, az enyém pedig az asszisztensem, dr. Merti Sillman, és az ünnepfényét emelendő, Giorgi férje, a Hervi eljátszotta, ha jól vettem ki, a nászindulót. Már csak az maradt hátra, hogy értesítsük a szülőket. Mrs. Webster az Iowa állambeli ames olyan újongó ordítozással gratulált, hogy szerintem telefon nélkül is meghallottuk volna. Csez csendes daccal reagált. Ne haragudj, hogy nem szóltunk korábban. Remélem nem bántottunk meg. Ez attól függ, hogy a buliról is lemaradtam-e. Nem. Azt majd karácsonykor tartjuk, amikor hazamegyünk látogatóba. Na jó, akkor nem vagyok megsértve. Gratulálok, meg. Most kiderült, hogy még annál is okosabb vagy, mint gondoltam. 19. fejezet Most éltem csak először igazán. Erre már egy hónapi házasság után rájöttem.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 Az Isten ifjúval három héttel azelőtt egy szombatesti bulin ismerkedett össze, most pedig arról tájékoztatott bennünket, bámulatosan, fesztelem módon, mi szerint a hétvégét e tüneményes fiatalember szüleinek vidéki házában fogja tölteni, East Hamptonban. Aha – nyögte ki ívi. Egész jól álcázta, hogy a szélütés kerülgeti. – Ez egy kissé váratlan lilikém.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 és a számmárkó megtelt a kora reggeli napfényjel, a szíven pedig szerelemmel. 20. fejezet A következő évek olyan derűvel áradtak, mint Beethoven SZIMFÓNIA PASTORÁLÉJA. Boldogok voltunk. Legalábbis elég hosszú ideig. Aztán, mint derültékből a villámcsapás, megjött az az átkozott telefonhívás.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 Nem azt mondom, hogy egy másik módszerrel, mert hiszen a genetikai beavatkozás tűnik most már az egyetlen járható útnak. De vannak más kiváló szakemberek, akik ezt az eljárást ipp olyan jól alkalmazzák, mint én. Például San Diegói kollégám, dr. Chiu... Szilvia tehetetlen rémülettel Nikóra merett. mintha mondani akart volna valamit, de a férje egy kézmozdulattal leintette. Majd én elintézem. Jelentette ki olaszul. Felállt, s tartása azt a képzetet keltette bennem, hogy bár öntudatlanul talán meg akar félemlíteni. Nos, Hiller doktor, fogod belelasson. Anélkül, hogy most részletekbe mennék, megértem az ön vonakodását. Tiszteletben tartom az érzéseit. Járkálni kezdett fels alá, mintha színpadnak tekinteni az irodámot.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 Fehér, fekete formaruhás olasz szobalán nyitott ajtót, elvette a kabátomat és kikísért a Szentrál Parkba néző óriási teraszra. Szilvi a meleg ruhákba bugyoláltan, egy fekvő pihent, térdén takaró. Bemutatott kárlának, az ápoló nőnek, aki ott ült mellette. A nővér tisztelettudóan felállt. Elmagyaráztam neki, hogy a vérvizsgálat eredménye megnyugtató,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 És ebben a pillanatban mindent megbocsátottam neki. 21. fejezet Együtt ültünk némán, és néztük a naplementét. Kezdtem magam egy kissé kínosan érezni, szerettem volna minél hamarabb elszakadni innen. Ekkor Szilvia felsóhajtott. Most már nem fáj annyira, mert ha meghalok is, legalább még egyszer láttalak. De nem halsz meg, Szilvia. Jelentettem kinyomatékkal. Nem engedem, hiszen mondtam már. Rám nézett. Amikor ezt mondod, valahogy hiszek benne. Hány ember gyógyítottál meg a Lipton fiunk kívül? Ó, tehát figyelte, miként alakul a pályám. Holnap, ha gondolod, elhozom a New England Journalból a legutóbbi cikkem másolatát. Nem. Azt szeretném, ha te mesélnéd el. Na jó, lássuk. Josh jövőre már érettségizik. Keti nemrég szülte meg a második babáját. Donna Cohen és Paul Donovan teljesen normális életet élnek. Sven Larson, teke csapata pedig épp most jutott be az állami bajnokság negyed döntőjébe. Ennyi? Nem. A módszeremmel még Denverben és San Diegóban is dolgoznak sikerrel, de hiszen te is orvos vagy, Szilvia. Tudod, hogy a siker soha nem százszázalékos. A valóságban ilyesmi nincs. Reméltem, abba hagyja a szondázást. Így történt. Akaratlanul is az órámra néztem. – Már menned kell? – kérdezte panaszos hangon. – Annyi idő sincs, hogy igyál egy kortyot? – ne haragudj, még várnak valahol. Eszembe jutott, hogy megígértem Ívinek, nyolc után felhívom. Nem késhetsz egy pár percet? Az imént már intett a szobalánynak, aki már az ajtóban állt, várta az utasítást. Még mindig a fehéret szereted, mettyú? Na jó, kapituláltam, s közben dühös voltam magamra, hogy beadtam a derekam. A lány már ott is volt, s a tálcán egy üveg pölénymöntrecs csillogott, mellette két pohár. Talán az alkonyi izzást tette, de Szilvia arca, mintha egy kicsit megszínesedett volna, és aztán feltárult emlékezetünk kincses tára, s megidéztük a boldog időket. Volt miből válogatni. A negyed órából fél óra lett, és Szilvia megkérdezte, «Ugye, eszel is valamit, mielőtt elmennél?» Ezt már könnyen visszautasíthattam volna, de maradtam. A saját akaratomból. Ültünk a tágas, óriási belmagasságú ebédlőben, s mintha csak a Louvre egyik melléképületében lettünk volna, a falakon Renoir, Cézanne, szürét vásznai. Egyre nehezebb volt, hogy a társadalmást csak is a múltra korlátozzuk. Láttad azóta François-t? kérdeztem. Ami azt illeti igen. Felelte. Bizonyos értelemben elárulta a múltját. Hogy érted ezt? Hiszen 35 országban 2000 orvos dolgozik neki. Hogy nevezheted ezt árulásnak? Elmosolyodott. Manapság már nem csak hogy begombolja az ingét, hanem még nyakkendőt is köt hozzá. Sőt, zakót is vesz. ho ne nevettem el magam. Ez már bizony burzsoá Tavaly egyszer vele vacsoráztunk Párizsban, folytatta Szilvia. Megpróbált kibűvölni Níkóból egy jelentősebb hozzájárulást. Mire a deszerthez értünk, mi néhány millió dollárra szegényebbek lettünk, ő viszont egy gaboni tábori kórházza a gazdagabb. Ha már szóba került a kórház, végül is milyen irányba szakosodtál? Elkomorult egy kisé. Az orvosi pályát már sok évvel ezelőtt abba hagytam, de ez egy másik történet. Mond csak el, kíváncsi vagyok. Mi tudta el folytani benned azt a hihetetlen idealizmust? Hiszen olyan nagyszerűen bántál a gyerekekkel. Soha nem fogom elfelejteni azt a szubakut esetet például, amelyet még az első eritreai délutánon diagnosztizáltál. Az Afrika volt, Matthew. Olaszország egészen más tészta. Mert? Mert az orvostudomány meg a házasság nem egyeztethető össze olyan könnyen. Azért ez más, mint amit az anyám csinált, hogy a ház egyik sarkából irányította a lamattimát. Nem kell mondanom neked a gyermekgyógyászat, mennyire egész embert kíván. Egyébként is Niko azt akarta, hogy esténként legyek mellette. És persze a gyerekeknek is szükségük volt rám. Tűnődni kezdtem, Vajon most ugyanazzal a Szilviával beszélgetek -e, mint akit hajdanán ismertem? Nem volt könnyű eltitkolni csalódottságomat. Meg is érezte. Sajnálom, metjú, de te mindig túl sokat vártál tőlem. Nem tudsz Teréz anyát csinálni egy elkényeztetett Milánói lányból, aki mindig megkapta, amit akart. Ugyan már, Szilvia. Én ismertelek, tudom, ki voltál. Te vagy az, aki elfelejtette. Jól van, doktor úr. Sóhajtott és széttárta a karját. Ringassa csak magát illúziókban. Bár azért még mindig érdekel a dolog, mondta egy csöppet bocsánat kérően. Egy kórháznak vagyok a kurátora. A jövő évtől kezdve pedig én leszek az olasz kereszt elnöke. A hívóm hirtelen csipogni kezdett. Kivettem a zsebemből. A folyadék kristályos kijelző ezt mutatta. Hívd fel a feleségedet, 555-1200 Gyorsan excuzáltam magam, és fölhívtam a számot. – Nincs semmi baj? – kérdezte Ívi. – Hol vagy? – Volt egy sürgős esetem. – feleltem kitérően. – Otthon majd mindent részletesen elmagyarázok. Most már úton vagyok hazafelé. – Gyere, amilyen hamar csak tudsz. Sok mindent meg kell beszélnünk. Mire megjössz, készítek valamit? – – Ne fáradj, nemrég bekaptam néhány falatot. Csak téged szeretnélek látni. – Várlak, mert. Szilviához fordultam. – Most már sietnem kell. – Persze, megértem. Már így is túl sokáig feltartottalak. Holnap zongorázol nekem? – Hirtelen megborzongtam. – Ne haragudj, Szilvia! – mondtam türelmetlenül. – Tényleg mennem kell. – Miközben az ajtó felé mentem, megfogta a karomat. El sem tudott képzelni, milyen csodálatos volt ez az este. Köszönök mindent. Haza lassan gondolatokba merülten. Későn érkezik a doktor úr, jelentette ki a liftesünk. Sürgős eset? Ó, igen, Luigi, sürgős eset. Néha nehéz doktornak lenni, igaz? Igaz. Feleltem olyan hangon, amelytől azt reméltem minden további diskurzusnak elejét veszi. Sajnos az egyik kedvenc terefere partnere voltam. Mindig csak félsebességgel ment. – Mrs. Hiller még ébren van – tájékoztatott. – Ezt meg honnan tudod? – Hallom, hogy gyakorol. Ez végre egyszer értékes információ volt. Évi rendszerint napközben gyakorolt, sokkal inkább pacsirta alkat volt. Ha nem készült koncertre, csak akkor játszott este, ha ki akarta engedni a fáradt gőzt. És hát ki a fene hibáztathatná őt azért, hogy dühös? Már majdnem tizenegy óra volt. Még akkor is játszott, amikor beléptem a lakásba. Megjöttem, kiáltottam, amint beléptem. Elindultam a stúdió felé. Frank ádur szonátájához a hatalmas hangszórókból csak úgy robajlott a zongora kíséret. Igaz, ő is nagyon hangosan játszott. Nem tudtam, hallotta-e, hogy beléptem a szobába, minden esetre nem riadt meg, amikor megcsókoltam a tarkóját. – Hogy ment? – kérdezte a zenébe merülten. – Kutya nehéz nap volt – feleltem. – Kérsz inni valamit? – Igen, mindegy mit, amit te is iszol. Mindkettőnknek hoztam egy-egy pohár kaliforniai sárdonét. De csak játszott tovább. Akkor ébredtem rá, hogy azt akarja, legyen beszélgetésünk tanúja a cselló. Végre aztán letette a vonót és ivott egy kortyot. Várt egy kicsit, aztán gondosan mérlegelt nemtörődömséggel azt kérdezte. Még mindig gyönyörű? Megpróbáltam kerülni a tekintetét, amikor azt mondtam, igen. Tétovázott egy pillanatig, majd a szemembe nézett. Még mindig szerelmes vagy belé? Nem, mondtam gyorsan. Talán egy kis túl gyorsan. Felvette a vonót és újra játszani kezdett. Miről beszélgettetek? A múltról. Például? Igazam volt. Niko kényszerítette, hogy hozzá menjen. Az én szerencsémre, mondta, nem mosolygott. Ezután hosszú percekig nem szólt egy szót sem, csak játszott, leszegett fejjel. Éreztem, fontos kérdést formálgat magában. Jól éreztem. Nem akarsz mondani nekem valamit? Gondolkodtam egy pillanatig, aztán összeszedtem a bátorságomat. De igen. Veletöltöttem az estét. Nem tudta leplezni a fájdalmat, amit szavaim okoztak neki. Mi az Isten csodájáért nem mondtam meg telefonon. Fáradt vagyok, szólt fásult hangon. Szeretnék lefeküdni. Öt perccel később leoltotta a kislámpáját, s ledölt a párnájára. Átfutott az agyamon, hogy átkarolom, és talán némi ölelést is kezdeményezek. Míg én vaciláltam, ő a fal felé fordult. Szeretlek, Ivi, motyogtam, de úgy tetszett, hamar álomba szenderült. Becsuktam a szemem, de nem tudtam elaludni. Végül aztán felvettem a köntösömet, átmentem a nappaliba, s az ablakhoz léptem, hogy szétnézzek az városon, És azon tűnődtem, mindez hova fog vezetni. 22. fejezet 11 kor Szilvia sofőrje felhívott minket, hogy szóljon, már csak alig öt percre vannak a kórháztól. Megkértem Paulát, menjen leértük a kapuba. Ahogy a titkárnőm később elmondta, a járgány akkora volt, mint egy bőink 747-es. Amikor Szilvia Paula kíséretében felérkezett, mindenki utána fordult. Messze a legragyogóbb pácien sem volt, akit valaha kezeltem. Bár egy perc késlekedni való időnk sem volt, és mindenki tartra készen állt, Szilvia ragaszkodott hozzá, hogy körbejárja a labort, mert minden egyes részletét látni akarta annak a futurisztikus berendezésnek, amelyel a DNS szerkezetének kiigazítását végeztük. És főleg szeretett volna megismerkedni a műszereket kezelő emberekkel, abban bízván, hogy munkatársaim elbűvölésével valamiképpen befolyásolni tudja a végeredményt. Először első asszisztensemnek, dr. Morton Szülmennek mutattam be, akinek tudományos felkészültségéről, joggal, ódákat zengtem. Ha bármikor úgy adódna, hogy nem vagyok elérhető, azt akartam, hogy hozzáforduljon, pedig a legteljesebb bizalommal. a vért vett tőle, majd pedig megismertettem vele a készüléket, amely majd kipucolja a hibás géneket. Mortival ezután felkísértük a radiológiára, a tizedik emeletre, s vele maradtunk, miközben a teljes mozdulatlanság érdekében beszíjazták a hatalmas emerigépbe. Amikor végeztünk, megkértem Mortit, hogy vigye le őt kávézni, míg én a színfalak mögött, a Sietősen kiértékelem az új felvételeket. Miközben a lifthez ballaktunk, azt mondtam Szilviának: Szólman doktornak elképesztő milyen dumája van. Feltétlenül kérd meg, hogy meséljen a görkorizó anyósáról. Mire visszatértem, a vezető radiológus és a munkatársai már föltették a képeket az ernyőre, és éppen elmélyülten tanulmányozták őket. Nem sok ilyet látsz, Matt. Biccentett alkomoran. komoran. Iszonyú micsoda egy dög. Nézd csak meg. Már méterekről látszott, a felvételen egy akkora folt égtelenkedik, hogy az ember azt hihette filmhiba. Hogy létezik, hogy egy ilyen őrülettel még egyáltalán lábra tud állni? Nem sokáig, jegyezte meg a gonterhelt radiológus. Ennek az asszonynak már egy hónapja sincs hátra. Az egyik szakvizsgázó gyakornok ekkor felém fordult, és tisztelettel azt kérdezte. Professzor úr, mi a véleménye? Ilyen előre haladott stádiumban is segíthet az ön terápiája? Nem voltam olyan hangulatban, hogy bárkivel is megosszam a gondolataimat, így hát csak annyit feleltem. Szeretném, ha néhány percig egyedül tanulmányozhatnám a felvételeket. Lehet róla szó el? Persze. Egyezett bele készséggel. Addig mi lemegyünk a fiúkkal, és bekapunk valami ebédet. Ott maradtam hát egymagamban, Szilvia pusztuló agyának képével, a daganat akkora volt, hogy ha csak valami váratlan csoda nem történik, bizonyosan megöli őt. És akkor hirtelen belém hasította a döbbenet. Íme Szilvia, az én első szerelmem. Ó, Istenem, gondoltam magamban. Hiszen még mindig milyen fiatal. De csak egy fél élet jutott neki. Nem lesz ott a gyermekei esküvőjén, sohasem fogja meg az unokái kezét. Vagy esetleg a módszeremmel talán mégiscsak megmenthető? Olyannyira feldúlt voltam, hogy már nem tudtam tisztán gondolkodni. Szükségem volt egy olyan kollégának az objektív véleményére, akiben feltétlenül megbízhatok. Az órámra néztem. Szerencsére legalább ez kedvezett. Itt New Yorkban dél volt, ami azt jelenti, hogy a nyugati parton reggel kilenc. Jimmy Chiut még épp azelőtt el tudta mérni, hogy megkezdte volna a reggeli vizitet. A lehető legszűkszavúbb üdvözlés után azonnal megkértem: Legyen szíves, nézze meg azt az emeri felvételt, amelyet egy perc múlva továbbítok a kórháza teleradiológiai számítógépére. Jimmy a barátom volt. Megérezte, hogy sürgős a dolog, és azt felelte, már megy is fel, hogy megnézze. A technikus kollégám éppen ebédelt, ezért magam vittem be a filmet a számítógépbe, amely Sylvia agyának digitalizált másolatát a San Diego-i kórházba röpítette, ahol a monitoron megjelenő felvételt Jimmy egy pillanat múlva már elemezhette is. Perceken belül visszahívott. Szeretném tudni, mit gondolsz, Jim. Szerinted a retrovírusos módszerrel visszaszorítható még egy ekkora tumor? Ezt nem kérdezheted komolyan. Ez a glioma olyan baromi nagy, ha nem öli meg a beteget, akkor majd a vérzés, amit okoz, biztosan. Még, ö, még... még... próbálkozni sem érdemes. Nem akartam feladni. Érezhette, abban reménykedem, hogy módosítja az álláspontját. Figyelj, Matt. Egy bizonyos ponton túl nincs mit tenni. A megmenthető életekre kell koncentrálnunk. Elárulod egyébként, hogy kiről van szó? Ne haragudj, Jim. Kösz a segítséget. Gyorsan letettem a kagylót. Magamban voltam, nem kellett megjátszanom a higgad bölcset senkinek. Az asztalra borultam és sírtam. Szilvia meg fog halni, és én semmit sem tudok tenni. Aztán, ahogy kicsit magamhoz tértem, eszembe jutott, hogy most épp rám vár oda lent. a mosdóba, megmostam az arcomat, rendbe szedtem magam. A sors fintora. Éppen nevetett, amikor leértem. Morti Szilman a legjobb történeteit szette elő. Szilvia észrevette, hogy jövök, még inkább felderült, s intett, hogy menjek oda hozzájuk. A doktor a színpadon lenne a helyük. Mondta mosolyogva. Meg zongora koncertet adhatna, morti pedig kabarétréfákkal léphetne föl. Ifjú kollégám meglepődve nézett rám. Nem is tudtam, hogy zongorázol. Úgy körülbelül a humorod szintjén. Dobtam vissza a labdát, s ezzel berekesztettem a témát. Leültem, s alaposabban szemügyre vettem Szilviát, mint korábban bármikor és most először felfedeztem arcán a fenyegető halál árnyékát, s úgy hiszem, ezt ő is tudta. Mai sugárzása csak az utolsó virágzás volt a hirtelen hervadás előtt. De akár elutasításból, akár makadságból egyre csak beszélt tovább jövőbeni terveiről, a következő szezonra kitűzött, skálabeli produkcióktól egészen az arra a nyára tervezett utazásokig, amelyekre a gyermekeivel készül menni. Mindebből már nem lesz semmi. Mortival kikísértük Szilviát a kocsihoz. Jesszusom, mett láttál te már ekkor autót? Hüledezett, amikor elhajtottak. Tumort se láttam, nagyobbat barátom. Szilviának a leghalványabb esélye sincs. Nincs, sajnos, felelte őszintekes keserűséggel. ennek a gyönyörű vibráló asszonynak. Figyelj csak, Mort, Próbáltam félbeszakítani. Szeretnék egy roppant szívességet kérni tőled. A rohadt életbe, folytatta leverten. El sem hiszem. Fogd be a szád és figyelj már végre. Szóltam rá határozottan. Mostantól fogva, Szilvia, a te beteged. Vigyázol rá, gondját viseled, és nem engeded, hogy egy percig is szenvedjen. Hallasz engem? A a legkevésbé sem volt a kedvére való. De met, több ezer kilométert jött azért, hogy te legyél az orvosa. Ne vitatkozz, kérlek. Ahogy gondolod, bólintott kelletlenül. Jó, akkor most menj fel Paulához, és további intézkedésig vedd át tőle az összes anyagot. Nézzetek utána, hogy Reza minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy az infúziót a lehető leghamarabb elő tudja készíteni. Morty bizonyára azt gondolta, hogy elment az a maradék józan eszem is. Jól hallottam. Az egyik percben azt mondod, hogy tök reménytelen, a másikban meg azt akarod tőlünk, hogy felgyorsítsuk az egész francos procedúrát. Tudod, hogy a srácok már így is túl vannak terhelve. Most ezt miért akarod? Azért te érzéketlen tuskó. Csattantam fel dühösen. Mert ha csoda történik. Azért. 23. fejezet. Szigorúan meghagytam Szilviának, hogy mihelyt hazaér, pihenjen le, mert a délelőtt bizonyosan nagyon kifárasztotta. A következő két órában az íróasztalomnál ültem, és próbáltam magam felkészíteni az elkerülhetetlen kérdésekre, mert hiszen nyilván meg szeretné tudni, mit mutatnak a felvételek. Az igazságot persze el fogom titkolni előle, de ami azt illeti, sohasem voltam ügyes hazudozó. Csak abban tudtam reménykedni, hogy mivel elkezdjük a kezelést, a mellébeszélésem mégiscsak hiteles lesz valamelyest. Végül aztán felhívtam. Ő meg azonnal sürgetni kezdett, hogy amilyen gyorsan csak tudok, menjek át hozzá, mert ahogy fogalmazott, különleges meglepetésem van a számodra. Tíz perccel később ott álltam az ajtaja előtt. Amint beléptem a lakásba, Megfogta a kezem és a teraszra vezetett, ahol már gondosan elkészítette a várt. – Ülj le, Matthew. Nem fogod elhinni, mit hozott elénk a sors. Nem mondhatom, hogy a nyugalom szobra lettem volna, különösen, hogy most már pontosan tudtam, milyen végtelenül rossz állapotban van. – Sose találod ki, mi megy ma este a medben? – Miért mi? – tréfálkoztam. – A három tenor. Na, Mettjú, komolyan! Hát mi volt a mi operánk? A traviáta természetesen. Ma este pedig Georgiú is alánya énekel. Nyilván tudod, ők az életben is együtt vannak. Gondolom, ott is van páholyotok, igaz? Felnevetett. Éppenséggel van, tényleg. Mint az orvosom, megengedede, hogy elmenjek és eljössze te is velem? A válaszom mindkét kérdésre igen. Feleltem, s jó örömmel töltött el, hogy volt még valami az életben, ami ilyen boldogságot szerzett neki. Nikó mikor érkezik vissza? Kérdeztem. Holnap reggel. Válaszolta minden lelkesedés nélkül. Hívott, épp miután hazaértem a kórházból. Mint a féle figyelmes féri. Igen, mondta Tétován. Nagyon szeret engem, biztos vagyok benne. Mesé valamit a gyerekeidről. Tudom, hogy van két fiad, már onnan, hogy a családod sokszor szerepel a nyilvánosság előtt. Szóval, hol tanulnak? Angliában, Étonban, igazából semmi sem változott. Tiszta paranoiásak vagyunk, ha a biztonságunkról van szó. Níkó a nap 24 órájában őrizteti őket. De ezt ma már nagyon kifinomult módszerekkel lehet csinálni, és úgy látom csak akkor kellemetlen nekik, ha a társasági életüket zavarja. Remélem egyszer majd megismered őket. Nem mondanád meg, hogy testvérek. Olyannyira különböznek egymástól. Az idősebb, John kiköpött az apja, és minden sportban egészen kiváló. Szerintem életében nem nyitott ki egyetlen könyvet se. És mint Niko, ő is ellenállhatatlan tud lenni. Természetesen ő volt az apám kedvence. Azt hiszem a fama dinasztia jövője biztosítva van. Apád boldog emberként hallhatott meg. Igen, ez az, amit akart. És aztán ott van az én kicsi Daniele fiam. Félszeg kis könyvmój. Orvos lesz, gondolom, nem? Kockáztattam meg. Nem, nem hiszem. Nagyon érzékeny gyerek. Olyan jó szívű és figyelmes. Mindig elmegy tüntetni a boszniai meg a ruandai menekültekért. Jól látszott, a kisebbik fia a gyengéje. Egy békésebb korban azt hiszem papnak tanulna. Hány éves? Tudak voltam. Pár hét múlva lesz 16. Ez fájt, mert tudtam, hogy nem lesz már ott a fia születésnapján. Neked hány gyereked van? Kérdezte. A feleségemnek van két lánya az első házasságából. Nagyon szeretem őket. Igen, azt hiszem nagyszerű apjuk lehetsz. És ő milyen? Kicsoda. A feleséged. Nem tudtam, hol kezdjem, vagy hogy egyáltalán akarok-e bármit is mondani. Csellista. Feleltem röviden. Ó, hát az nagyon kényelmes lehet. Ezt hogy érted? Úgyhogy nyilván remekül tudtok kettősüket játszani. Hirtelen kellemetlenül éreztem magam, hogy a magán életemben kutakodik. Nem is akartam válaszolni. A legbölcsebbnek minden esetre egy szűkszavú igen tűnt. Azután gyorsan témát váltottam. Hamarosan aztán elnézést kért, és elment átöltözni. Gondolom, szeretnél telefonálni más betegeidnek meg a laborba? Hogyne? feleltem kellő profizmussal. Beszólok a laborba, hogy rendben mennek-e a dolgok. Amikor egyedül maradtam, csak egyetlen számot hívtam. Igen? Szia, Évi. Én vagyok. Merre vagy, met, Jó ideje nem tudlak már elérni a hívódon. Az igazság az, hogy szándékosan kikapcsoltam, mint minden mást, ami nem Szilvia. Bocs, kiment a fejemből. Figyelj csak! az estével kapcsolatban. Elfelejtetted, hogy csütörtök van? kérdezte bosszusan. Este tanítók fél tizenegy előtt semmiképpen sem leszek otthon. Na mindegy, rohanok Debiért. Van valami újság? Nincs semmi, csak hallani akartam a hangodat. Na akkor most hallasz egy viszlátot? Szia! Szilvia pár perc múlva újra megjelent. Elegáns volt. Ez tényleg Párizs ismétlése lesz. Én már megint alulöltözött vagyok. Ugyan ne egy gyere, elkésünk! Lementünk a lépcsőn. A kocsi a ház előtt várt. Beszálltunk és elhajtottunk a Lincoln Center felé. Csak akkor tudatosult bennem, milyen kockázatot vállalok. Az opera talán, ha száz méterre van a Zsuliárdtól. Ha van olyan hely ebben az irdatlan városban, ahol szinte okvetlenül belefutok, akkor ez az. És mintha megrendeztük volna, ahogy kinéztem az ablakon, amikor megálltunk a pirosnál, a Broadway és a 66. utca sarkán, kimást látok, mint a feleségemet. Ott állt a zebránál, oldalánál a celló. A kurva életbe! mormogtam a fogaim közt. Szilvi azonnal felmérte a helyzetet. Nyugi, kívülről nem lehet belátni. Aztán még egyszer oda nézett, most már hosszabban. A cselló majdnem akkora, mint ő, igazán csinos asszony. Nem szóltam semmit, csak moccanatlanul ívi arcára meredtem. Mindig azt gondoltam, hogy Szilvia káprázatával nem kelhet versenyre a feleségem, akinek az igazi szépsége belülről ragyogott. És mégis, furcsa módon ívi ma este rendkívülibb volt, mint valaha. Talán a dióbarna szeméből áradó szomorúság tette, nem tudom. De hirtelen úgy éreztem, muszáj kiugranom ebből az autóból. Szerettem volna magamhoz ölelni. Ó, Ivi, ne haragudj, hogy fájdalmat okoztam neked. Szerelmes pár játszik, szerelmes párt. Talán a traviáta valaha volt legemlékezetesebb előadását láttam, megrendülést nem éreztem mégsem. Elveszett számomra az opera varázsa. Alfredo már nem volt rokon rokonszenves, Violetta áldozata sem tűnt hihetőnek, csak ültem egykedvűen, még nem a hősnő elénekelte utolsó árjáját is. Most az a rész, mely oly sok évvel ezelőtt Párizsban még mindkettőnk szemébe könnyeket csalt, új személyes dimenziót nyert. Nagy ég, így ifja halljak meg, a boldog élet hajnalán. Szilviára néztem és láttam, nem sír. Ellenkezőleg. Arcán különös derű áradt szét. Megfogta a kezem, aznap este ez egyszer, és azt csuttogta. Volt, amikor én is ott álltam a boldog élet hajnalán. Fél órával később felhajtottunk a ház elé. Csodálatos este volt, mettyú. Feljössz egy italra? Nem, Szilvia, nem tehetem. Kérlek, Níkon nincs itthon, az ápolónőm pedig kimenőt kért ma estére. Egyszerűen képtelen vagyok egyedül maradni. Tudván mindazt, amit tudtam, nem utasíthattam vissza. Jól van, de épp csak egy percre. Amikor felértünk, világosá vált a számomra, hogy nem hirtelen szeszéből hívott föl. Az ebédlőben gondosan terített asztal várt ránk. Becsapottnak éreztem magam. A szobalány már is töltötte a pesgőt. Lehajtottam. Kissé túl gyorsan is. Vacsora közben ő maga szinte semmit nem evett. Hirtelen előrehajolt, és azt mondta mély felindulással. Metjú, szeretném, ha tudnál valamit. Bármi történjék is, elhagyom Nékót. Rá kellett jönnöm az élet túl rövid ahhoz, hogy haszontalan képzelgésekre vesztegessük, és ha elfogadsz engem, veled akarok élni. Kérlek, Szilvia, ne folytasd. Megpróbáltam valahogy kimászni ebből, oly finoman, ahogy csak tudtam. Csöndes egyértelműséggel azt mondtam. Nem lehet, Szilvia, ne haragudj. Túl késő már mindkettőnk számára. Tizennyolc évi házasságot nem tüntethetsz el csak úgy. Az én életemben pedig van valaki, aki nagyon drága nekem. Nem jelentek már semmit neked, mettyú? Csodálatos emlékem vagy, Szilvia, és az is maradsz örökre. Felálltam. Most már tényleg mennem kell. Ne, kérlek, ne! A szeme megtelt könnyel. Ostobán megálltam, és ő közelebb jött. Ezt nem tagadhatod meg tőlem. A nyakam köré fonta a karját, maga felé húzott. És ekkor kinyílt az ajtó, és belépett nékú, Egy pillanatig, mindhárman kövülten álltunk. – Jó estét! – mondta aztán haragját fékezve. – Látom, korán érkeztem. Sajnálom. – Majd egyenest hozzám. – Jó ét, doktor! – Nem! – ellenkezett Szilvia dacosan. Níkó feléje fordult és erélyesen rászólt. – De igen. – Már úgy is menni készültem! – mondtam. – Jó éjszakát! A döbbenettől zsibbattan csengettem a liftért. Egy szempillantással később hallom, hogy a lakásban Szilvia kiabál. Nékó, ezt te nem érted? Aztán hirtelen tompa puffanás, mint amikor a földre zuhan valami. A következő másodpercben Nékó feltépte az ajtót, és hamus szürke arca a rám kiáltott. Jöjjön, doktor úr, gyorsan! Beruhantam. Szilvia ott feküdt a padlón mozdulatlanul. Azonnal tudtam, mi történt. Lehajoltam, hogy megvizsgáljam, és utasítottam Nékót. Hívjon mentőt, siessen! Miközben hallottam, hogy Nékó hisztérikus hangon segítségért rimánkodik, Szilviára néztem, s most először olyan arcot láttam, mely nem csak gyönyörű volt, de végre békességet sugárzott. Mindig így fogok emlékezni rá. 24. Fejezet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 Az én hibám már korábban el kellett volna hoznom magához, de távol akartam tartani, mert olyan nehéz ezt elmagyarázni. Szerettem őt értse meg, nagyon szerettem, már kislány korától fogva. Őszintén szántam őt. Hirtelen rám nézett. 16 évvel vagyok idősebb nála metyú. Nekem kellett volna előbb elmennem, ez volna a természetes, hát nem. Csak állt, hitetlenkedve. Mozdulatlanul. Egy ápolónő jött ki a nővérszobából, kérdezte: Hozzon-e nekünk valamit? Niko intett, hogy ne. Én azért kértem két kávét. Ösztönösen megfogtam a karját, és egy egymáshoz erősített műanyag ülésekből alkotott padhoz vezettem. Egy szó nélkül jött engedelmesen. Az elmúlt percekben, mintha erős válla összegörnyedt volna. Leültettem csöndesen sírni kezdett. Hosszú ideig némán ültünk. Aztán egyszer csak felén fordult, és halkan, haragnélkül beszélni kezdett. Valójában maga nem ismerte őt. Lelke legmélyén ő mindig gyermek maradt. Riadt kisgyermek. Hogy is lehetett volna ez másként azok után, ami az édesanyjával történt? Kíváncsian figyeltem, mit akar ebből kihozni.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 Leültem a sténvéhez, felcsiptettem a kislámpát, és ahhoz a részhez lapoztam, ameddig Evie eljutott. Aztán odafordultam hozzá, és halkan azt kérdeztem. Vegyük a 194-től? Hitetlenkedve kedve bólintott. Lassan, tapogatózva elkezdtem játszani neki. Nem volt könnyű, és az ujjaim sem voltak elég fürgék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 Suttogta. Semmi. Együtt vagyunk, és ez minden, ami számít. A következő tétel allegró passzionátó volt. VÉGE